Arratza alde hon, laizi ondo danoi eh, Ondoetorri eh, gure zuzeneko saiora Gaur durengon gauz, bak isu eh, eh Gaurko helburu eda durengo konkistetia, apur apurka, apurka izorretatik azegita Durengora aile gau arte Habe gauz, eee, eh, bueno eh, Bertzora itxapeketan agosigen laugarren final aurreku eh, zuzenien emoteko Eta horretarako ezena falta Eh, ekipo maravilloso bat, hazteko asier ekipuen Arratzaldeon Arratzaldeon Ze arratza esperientzija da hemen ekipo montetik eh? O, oh, ah, bueno, ondo, ondo, bastante ondo, genia, jendiek lagundu iten dotzu Ba, elegante, Criston ekipo Ona dau amendik inguruen Kablea botetako denak praez, tasike Ondo Eta, eta jendetzieta dau Eta jendetzieta dau, kriuk, pia jente Sajerau, eh, gainena go, goizatik eta dena Datu nara bera, bimille egun, bimille berreun inguru oh. Itxela, itxela Sekulako jendetzi batuko da gaur, izeme gaur, gehorko right. zailue bastante klavi da, ze erabakitzen zailuk eta bakitzen da, e, eta urrenoko hiru final aurrekotan, zean mazortzi bertzularik kantuko da abian. E, gogoratu daigun, e, aurretik, e, zuzenioen zelikatuta duzela, Araia Martin, Oian Eguaran eta sustraikolina eta gaur haken godugu, gaurko zailun irabazlietz gain, ze beste amalau, jungodien aurrera. E, azier, zu oso bertzo zara. Ba, bertzo sale, baina eh, entzutekue. Osa, ez askorik. <güls> hori, hori importanti zaten da, porque larri jakitxe ebestako meni. <güls> Su, horretarako zuetze, ausi, esu eta eneko abazolo abarkaz. Bai, ezen eh, eh, berdat, tripode onena onen, irugarrankia hontxe ailegetan da bilela. Bai, bai. Haupa, haupa eneko, zelan zabiz. Arratza, aldean, bai. E, eh, ondo? Bai, ba, horitxe, Oin hau beto, landako... Erdako... Erdako, erdako, erdako, erdako, erdako, erdako, erdako. Bai, ez dut horri nesan, ez dut horri nesan. <laughs> eee, kontu edo, Abarkas, e, zelan ikustatuzu gorko zailue? Bueno, bamo. E, a priori, bertzulario oso nahi. Eta zailo nahi, semiko litzeket. Kontu edo, laugarren zailo dela, laugarren finalaren Eta aurreko kan finalistako puntu hazinuek, guztet, betiko lez, txapelketa usitzen lez, erakenea izinaldauela bai bertzeloriztan, eta bai publikungan. Orduen. a priori puntuazio hau ditze lortzeko zailo bata, baina ner bilo epe horre gongo dira. Ezan duzu, puntuazio altue izeteko zailoa dela, izenbe gaur kanteko davienak ez dien edo nor, gore eta diguzan Ba, Aitor Mendiluze, eta bainat Gaztel Lumendi die aurreko finaleko bi jek Gaur sartzen dira txapelketan, gero Aitor Bizkarra, Einao Martikorena, Zayo Alkaiza, eta Julio Soto Ez da erreza izango Aitor Mendiluze eta bainat Gaztel Lumendi entzat eh, txapelketi emartzan Eta ja, ba bueno, bere... Eh, Eh, Nolabait... Eh, ba, ibilbi dien je... Eh, eh, alako saio baten sartzie. Ez eh, da, Erresa, final aurrekuen lehen bueltan eh, sartzie saio batera. Ez. Erresa eh, es, ez da, baina, bueno, eurekiament da usta. Bestiik onaino eltzeko... Onaino eltzeko beste saioetun joet, eurekiament... Erresa ez da, saskinin... Eh, dienort, eh, ostien sartzen, namen holo dienik, ezena eh, dut galde Bueno, eh conto con tu, eh Cantaba en eta importanteena hemen eh, irabazik gure dauenak, heinen Mikodau. Hemen eta guztietan, oño <laughs> Hemen eta le guztietan, dienort, eh men cantabakorik ez hau eh, finaletan egoten. Eh badakigu bat azal aste Arraro, txamar batetik, irungo finarritiko puntuazinio dago eta oso azarrei dago, genti, bueno, nik zare sozialak ez dago zarei dago zarei egurre, egonda, e, de baldeko e, Baina beti izazen dena, ez dakit, espailien ganbe konfiantza apur bat eukimida, dinot eurepe personatik e, guke dugu zentzazinio bat eta eureke ez da zentzazinioetatik idatzen, argi ez dena, nire be, ba, e, nain, ilunen, uste be, badauzela gora bera puntuazinio enten, ilunen ikustat puntu gehiago merezioa bizela, Baina, karo, erreza ez zati e, txu ez eusen horre postuen, ez? Orduen, e, gaur, ba, berreztetan emikoa, danetan moduen. Gero, argi dauna da, beste bigarren buelta e, bat egongo hiru iru finalizikaz, e, oingor, gaurko puntua zinu arabera bera, zei kanbun geratuko dira, goetan lautik, eta maes hor txipasako dira. Eta, ba, gero ikutxuko da. Urrenko zeien behin, nienbiko berreztetan gure dauenak. Eee... Gaur eh, bueno, durengaldeko jente asko urbildu da ez bakarrik durengondalako saiu, eh? Baizik eta durengaldeko seme bat abelako kantuen. Aitor Bizkarra, ze, ze pentzau geinke edo, espero geinke beregandik. gandik. Hombre, Aitor bertzen ondo jundau da demonstrado hau. E, Bizego txapeletan igez, itzelazko finenergiaan, gero gizia finalde egunien ezabela tekondana eman. Eta aurreko kanboraketan euskal duen e, bera kira batzea ben, e, labastidan etxun zen, eh? Ni no, daitorre bertsonan da, no? orduen edoser. E ah, barkatu, seain beste dizen dezena bai. ez horetan bai, da Igorres ez oso gauzakondo <gibitza> datuk eta CPE <tzepere> Bierra zan. <gibitza> Datuek de emendekoa, eh, ordenare gania. Kontu da ulertu dizuen, ez dut goitxuko beratzen da bisaintzak pinten, da orain bigarritua hemen jarri ja. Bai, eh, Samier da barkaz da biso gauzak, bisoko peatzetik hemen bierrian. Eh, jarri gauz 2200 aulki, brida jarri gauz, eh, aulti Baina, azkenien, holako eh, egunetan nahi da, ikusten dara bai zelako lana dauen atzetik, eh? Eta da sema jente pidan holako eh, lan honaitiko. Bai, eta gaur bertzozko lako egin, durangatzeko bertzozko lako koharria ja, edarra bat junta gara. Eta bi erdin dugu, bero pasal da nobatera, eta oin eh, batzuk dauz bali entradak. Eztatu, hartietan da, zuta nimen jarri egin. <laughs> Hasi erren onduen. baina, baina, bueno, ez dakit zintan obet, o sea, kontur etzintan biltana begire ikustela. Bai, gainera espertokere izak esaten, hamen. Horik, gainera horik. <laughs> bueno, hamen abisa bierdagoa desatu erretik eh, Eskaela holtzen dausunak baino biek Seu eh, segatik auselako hamen gizartja Eta, bueno eh, Gube abotza Antoneu bajau dugu Laster zintuena joko dauelako Eta saiueri ekingo dotzegu lako eh, Ba ez, ondinio ez Baina, bueno eh, Laster barro, Laster barro Bostetan espero dugu hastie Bueno, bostetan eh Espero gendu un hastie Eh, ez da gut, eh, nor... eta 5 ez da dira. Ba, bueno, ixengoa da alakoozer. Eta gure ondoti pasako die. Eh, zor que tinurren eran, no le han da, hori Important da. Importante ixengoa da, Egize da, bat bat ixenezik beste danekin kandoko dabila bertsolarizek. Se bueno, 4 ariketa dauz. Eh, binakaitekuek, orduan Togoyaki bakari, bueno, laugastoko togoyaki kantetia eta bategaz, ba es, orden ikusiko da be bai, nonhas enparajetan danor eta eta se eta eta curioso izango da enparajamentuen joku oro be bai. Bueno, sintonis marchan dau. Baator, ba apurke porque saiu eh. Eh, un niño etago si gusta merzola Gubertz diksartu dodie, da ondo dipesartu dodie, zile ikutsuko bueno, atzeria duk Bai, gu ordenak esaten bongo gara. Landako, betetat utopena. Itzel ezko gira, itzel ezko gira. Da, nire ikus bine, bai. Bai, batez be, ikus bine, e, irunen e, pasatako eta gero, e, laugarren finla horreko edalako esan moduen. E, o, gaur munduko zei jobek izaten oso oso berezizek eta... eta I, e, be beste, beste, e beste beste beste sentsazio bat egoten da. Esan zanbu. Azaroka ma bisituko peto jo berola bai. ta horretan bai. giroen lagundu eh... ez. Holanda, Holanda. Baina momentu horin bero da barruen abertu publiko izan dauen. Bai, ikusiko da eh emoten dau eta entzun txaluek badatoz. Badatoz luratzetik. Ontzi izango du horren geri? Oi, horren geri es Largaz. Ja. Seio Alkaiza Durango, Seio Alkaiza Peñatraste de Mendi, Eniona Julio Ceto Aitor Bizkarra eta Aitor Mendiluzo. Bueno, va ba, va ba degoz enparejamentuek. Eh, este enparejamentu charrak, eh. Eh, San Mendizabal charrak. Duran Aldeco ebigire, eh, Aitor Bizkarra ebigire, eh, Aitor Mendiluzo gaz sortzeko nagusi zen. Osondaziko dio Orribilek. Aitor Bizkerron sortzokia, digno nin saiuri egurre emateko eta zonu hartzeko. E, eta ikusiko, a bai. publiko momentuz, bueno, bero, baina... E, Nik uste espetante da huela, bero, baina eta espetante Gauria, eta bueno, lastiko ziko no... da Gai jartzen, han esen izango da Han esen arroo Entzun da igusan, han elelengoko berbak e, Badak isu elelengoko agurrek entzun godu guza Gero sortzeko nagozize, sortzeko txikize Puntuka, seiko motza, eta gero gambarako lana Eta bitartean gure ana dizu sakuna. Eta bitartean gurean dizia. Batorane. Arratsaldeon eta ongi etorri Durangoko landako gunera. Aurrera doa bertsolari chapelketa nagusia. Guztira udazkenean 14 saio izango ditugu Herrian barrena. Lehen faseko 6 saio, zazpi final aurreko eta finala hiru final aurreko jokatu dira dagoeneko eta gaur izango da lehen itzuliko azkena gaurko irabazlea zuzenean sailkatuko da bigarren itzulira gainerakoek sailkapenaren arabera izango dute horretarako aukera gaur jakingo dugu gainera zeintzuk izango diren bigarren itzulian kantatuko duten bertsolariak hasi aurretik pare batohar mugikorrak itzali mesedez. Eta ganbarako ariketa hasi aurretik eten txiki bat egingo dugu. Beraz, ariketa horretara iritsi arte, ahalik eta gutxien mugitu zuen lekuetatik. Eta orain bai, aurkez ditzagun gaurko sei protagonistak. Zozketak erabakitako ordenean, Saioa Alkaiza Guayar. Saioa Alkaiza. Nafarroako txapeldun berriki, eta saio eder bate osatute Kamporaketetan Durango ni gongo da, lehenengo diderrez. Beinat, Gaztelumendi, Arandia. Beinat, Gaztelumendi, Arandia bere hirugarren finalan bile. hasiko daugaur ribildi dide Durengon. Einhaut, Martikorena, Lizasho. Einhaut, Martikoena, Donostiko, zentzazinua, izentzana. Gaur, irea, ze espero edo, ze raiten dauen. Julio Xoto Eskurdia Txapelketetako betean oandibat Julio Xoto Naparra, hainbat aldiz Txapeldu Nafarroan eta beste behin ba finalaren atarietan Aitor Bizkarra Ruiz Txalo Zaparra da, handiz Aitor Bizkarra entzat, abadenarra entzat Ia, bere estranyoko txapelketan, noraino alderetan da Eta Aitor Mendiluze González Aitor Mendiluce, gaur 5 urte hemen irabazia irabaziaben. Ie, gaur horiteko capaz dan. Lanean hasi aurretik, saioan egin beharreko lanak gogoratuko ditugu. Hasteko, Binaka gaia emanda, iruna bertso 8ko handian. Segidan Binaka gaia emanda, iruna bertso 8 txikian. Ondoren, Binaka Gaia Emanda, da zortziko txikian puntutan zortzi bertso osatu arte. Ofizioekin amaitzeko Binaka Gaia Emanda, iruna bertso 6. puntuko motzean eta azkenik ganbarako lana. Binaka Gaia Emanda 3 bertso, nai den doinuan eta neurrian. Eta lan horiek epaitzen epai hauek izango ditugu. Ainhoa Arregi elosua. Bakarne Urreaga, Etxeberria. Ekaitz, Elorriaga, Anduaga. Eneritz, Azkue Basurko. Joseba Beltza bengo etxea. Joseba Sancho Uriarte eta Maialen Berra Zubieta. Idazkari lanetan Josemari Altuna berri di eta Itziar Basteretxea Olarreaga ariko dira. Besteri gabe, bertsolarien agurrekin hasiko dugu saioa. Agurra kantatzen Bato. lehenengoa, saioa, alkaiza, guaiar. Ba, atoz agurrekin. Ba, atoz agurrekin bai, eh, abar kasi komentau momentuz, bueno, eh, dana bere bidien. Bertxoa pasadenean Kartzelatik gambarara Kartzelan daudenak irten Daitezela kaletara Zer moduz Euskal Herria Utopia eder batzara kontrako Erritarren ankanpada Funtsputren kontrako Ta okupen matxina da Era sorik ez oiua Sinisten zaitut pintada, Bardoa herrizar honen Lekuko bizia bada Gaur kantatuko zaitugu merecidutzun gisara gaur kantatuko zaitugu merecidutzun gisara No bueno, nos ayuazira agurre Gerrarako prest Bai e, matxina utziak eta bor gauzioak ditut dute da horri kantatutela Beinat gaztelumendi harandia Ba, Torbena gaztel Orain Horain pluralzat dauzkagun ontan, Plazak eta da bertxolaritzak Nor gaudetan nor falta dira cerrartzen dugu erritzat mesu eskorren udazkenontan mundua omen dago kolokan tara hemen argi printzak orain hasten zaizkigunontan Zuriak beltzak ta grisiak Zeardatzetan kokatzen gara Gueta gure bizitzak Galdera ikurrak mila tokitan Eta gu hemen Bertxo chikitan Horixe dauzkagu hitzak neurrian eta neurritzak. Hostari bigunatik eh, esan guri sinduen hor gatu daela tarfelako baina e, izarren hautsa daienuen elegantek neurri neurriaketan neurritzat hor martikorena lizaso. Neuritxikiia bertsoarrentzat, eta albada zoroztua, orain hainero dagoen nae, ez geratzeko ostua, atxalde ondurango hemengo eta ango. Auzegi gure apostua eaz bermodu sateratzen dan gaur jarritako postua eaz bermodu sateratzen dan gaur jarritako postua noret ke berrun koliburuta itsasari ipamen gaur jarritako postua Esperem, pues, txalaz, monsenyor, txalaz. Julio Soto eskurdia. Bat or Julio. Aube, da finalako, auta gayetako, bat. Arratxalde onlandako, gaur ere mukuru. Arratxalde aztezin bat, nahiko duzula seguru naiz zoltzaratu garen, bersotarako seiburu, taldeanean bihurtu, dezagun hitza elburu Beste hiru finalerdi bai badakit orditugu, baina horra begiratzeak, Galdu egingo gaitugu Gure bihotzat durango Zuri eskaintzen dizugu Egigun zurekikoa Eta ikusiko dugu Julio Gorko Gungi zentraute Gurendo Gatornari beritugu gure Ezienero Bera Gorko Aitor Vizcarra Ruiz. Aitor Vizcarra Ia. Landakon nago inguratua bidai ta adiskidez Zesaten da olakoetan Arrastion adibidez Baina etxeko esne <coughs> esnema mitan gaizki oitzaren bidez arretak berantz egin dezake ta erreflejuek iez Horre txegatik enaiz fiatzen xamurtasun arpegiez. Etxeak ditu txarrata ona, kontzienten naiz alde biez. Beraz eroso kantatu nahi dut, baina eroso egiez veraz eroso cantatu nahi dud baina eroso e Agur bero batekin atorduran gora Bersotarako gogoz gora Nina izena ekarri nahi ora Tarteka lortzen badet zerbait izango da Ni naizena ekarri nainukea ora ia zer kontatzen den gidoitik kanpora Alkorrenutxi 2029 orrizun sakoteko abarsoei etortzen den de de etor gidoitik kanpora diru zer gara pabitu ta gabak gorko sei bidastego Saio puntu agarriari hasiera emateko hurbildu meserez lehenengo bikotea Saioa Alkaiza eta Beñat Gaztelumendi. Eta hau aztera baia. Alde Baina zure humildasunetik. Oso, oso. Iruna bertso 8 handian kantatzeko gaia. Saioa eta Beñat aktoreak sarete. Azken boladan, egin dituzuen kastinetan, lana lortzeko ezinbesteko baldintza izan duzue, sare sozialetan aktibo egotea. Saioa hasita, iruna bertso zortziko handian. Aktoreak dira saioa eta bainat. Azken boladan, egin dituzten kastinetan, lana lortzeko ezinbesteko baldintza izan dute, sare sozialetan aktibo egotea. besteen begira galdera ikurra, baino ez da aktorea Asko ikasi nun teknika daukat, zorrotzta dotorea, TikTok Facebooka edo Twitter, Ez nago bertan gordea erakusle jo izan liteke preso hartzen gaitu ordea. preso hartu harreni beti nabil produktoren esaneko beti seo ze zer komentatzeko beti zerbait esateko facebook instagram eta tiktoken bateko eta besteko Beste holtzabat baino ez dira, aktoreak izateko. Estaduetan ze eguera, Zerdalanaren kartzela. Fokupea da beti epai bat baina epai bat ustela pantallan dian erakutsi dut kapaz amaizela bela seluloidean egindudana valoratudes dezatela. Baina mundua ez toa horrantz egin zaidazu mesede. Sare sozialek gaur egin dute kaleak beste botere. Horren beste troll tatxiolari edo zein jartzeko berde. Hemen paper bat jokatzen baitu, aktore ez ere. Papera edo nork jokatu oidu, Gido janten katuz soka Tuiterrenegin esaten dute Ta sentitzen naiz itota Intxumisoak izan behar gara Ta ez nabil adar joka Sortzaie batek beti egiten du korronte ahondi enkontraa Baina korronte ahondi xamarra dugu lengoen aldean Ni saiatzen beti ibiltzen zeo zer jartzen alean. Zuk nahi baduzu zurek arpena egin kalean. Nik fokupean jarraituko duta ta zuk nire itzalean gono bu dengo zaio izateko alegante. Bido sendo agertu die bi bertzelariek, bakotxa berri ez fundatzen eta eta ni eh Hurbildu orain mereko, Bernatikorena eta Julio Soto. Soto bakia poder da, dou xa polita zuzitu zuze ni fokuta nola zuzitaldan. Emen, daiteke garrantzia eh ere da. Aurhea duzuet 8ko handian Zortziko Ariketa, handiko ariketarako egokitu zaizuen gaia. Einaute eta Julio, ingeniariak zarete. Ibai alehen goratzeko proiektu bat idaztea eskatu dizuete. Ibaiak bere lekua berreskura dezan ordea, balio handiko eraikin bat, eraitsi beharko zenukete. Einaute asita, iruna bertso, Zortziko handian. Ingeniariak dira Einaute eta Julio, Ibaia lehengoratzeko proiektu bat idazte askatu diete. Ibaiak bere leuaa berreskura dezan ordea, balio handiko eraikin bat eraitsi beharko lukete. Nahizeetaana hartu genuenuen ahitzzerakoan gutorora. Erreka Sartu zaiola aizkora Baina eche sardotore ori Ere bertan sedembora Eta ez dakit zinez erreka Ueltatu leiken lengora <gülüyor> Errekak nola ez diren sartzen guk egin dako muduan. Ta etxe zarbat dagoen arren aspalditik inguruan. botata eta egin zagun erreka oben ire abuduan. Zeu da kadina balioduen gauzarik ezta mundua Bio esfera berri bada Ta hori ezin dalen du. Akatxak horren handi direnen Ezin baitira zuzendu Garaitik kanpo eta Etxe honek nabarmendu, paperak dena eutxiagatik maiz urak eramaten du. Baina etxea ez besterik laubost adrilu pribatu, batu. Jendea egarri ziltzen da eta ara horrekin bidatu. Busturi aldea dut adibide lepoa ara jiratu errekak galtzen utzi zituzten eta orain begiratu Ez da etxean gatik bakarrik eskaiuta libelula. Ugari daudeta eta zapoeie ezin zaie dira Oie zinda disimula, eta ustedet txartu, eta ustedet konpondu asmoz, gehiago Guk asmona dugu ordea Etzaite horrekin lotsa Mundu ontako miraria ondina Daur tantabaten hotxa Naizta etxea erauste horrek Apurtzen dizun bi hotza ez dauka zertan Izan beti horren hotza Amaitu da bidez, sortzeko nagusiko lanak Iruditzen eta piskat amaitu harik ofizizua, ez dakit sarratzen lugu. Bai, Julio Sortezi, bai, uste dut, ez dut, ez amaitzeko urbiltu mesedez irugarren mikotea. Aitor Nizkara eta Aitor eta Aitor Nizkara. Eta Aitor Nizkara aldiz, bat bat bat ez dut maian. Bai, bai, hori, nik pentsat hori sarratzen, bai, falde ezin dakila. ez da oso... Erreza. Erreza, baina guen guen guen guen guen guen guen guen Bizkarra eta Mendiluze, gizarte zerbitzuetako langileak sarete. Badakizue, babespean edo tutoretzapean dituzuen gazteek 18 urte betetzen dituztenean kalegorrian geratzeko arrisku handia dutela. Bizkarra hasita, iruna bertso 8 handian. Gizarte zerbitzuetako langileak dira Bizkarra eta Mendiluze. Badakite babespean edo tutoretzapean dituzten gazteek 18 urte betetzen dituztenean kalegorrian geratzeko arrisku handia dutela. Lan gintza hontan hasi nintzen ze Badut laguntzaile esenik Ez nuk esango despota bat ta Horiek berrizat erpegabe Gelditzen dira maizenik, ez nuk esan golenago ere, arriskugabe daudenik. Ez nuk esan golenago ere, arriskugabe daudenik. Arriskoa handiak dituzte naigen nahi genitu babestu baina argitxo bat piztueta, eta gero etorkizuna belztu Biok berdina pentsatzen degu, Honek zentzurikan ez du. Arazoa da hemen arauak ez daudela gure esku. Arazoa da hemen arauak ez daudela gure esku. Arauak inoiz ez dira egin Langileon boron datez Hauen kasuan aipatu nahi dut Razismoa bide batez. Nekatzen gara errespetu itz Asku esatean esatez, itz politasko ematen zaieeta balia biddeakesez, itz politasko ematen zaie ta balia bidde Aurrak direla zentrora ekarri Aintzintzo eta onbera Baina emezortzi betetakoan Ia ez dago gauza bera Nun baitarazo bihurtzen dira Sartu beiraz mantapera Tan aiedo ez tapak iorren, ariak baino ezgera Tan aiedo ez tapak iorren, ariak baino ezgera arra soilduzun motibatuta asi ginen gu gazterik baña ja estago inyo sentzian ta uskerian asterik aspaldi hontan ni ibilli naiz Eini ez dugula usterik, errosakonak dituen gaitz bat kronifikatu besterik. Errosakonak dituen gaitz bat kronifikatu besterik. Aitor aukera bat badaukagu, naiz geugeran horren parte, ona sartzean iraungitzeko data eurekindakarte. dakarte. Ta emez ez geratzeko, gizarte ontatik aparte, Saia gaitezen tresnak ematen, aukera daukagun arte. Saia gaitezen tresnak ematen, aukera daukagun arte. Amaitu, David, sortzeko laneko kontuek. Saia bertzela izak, zelan hau? Bueno, gaixi ez da izin oso horreza da, eh, gauza politike ezateko jo gai, baina gauza... Er, eh, zortziko handiko ariketarekin amaituta, zortziko txigiko lanekin asiko gara. Horretarako, etorri e mesedez lehen bikotea, saioa alkaiza uh -huh. eta ari e no, e naut marnikorena. Bai, ez da izinan feizo txarra azteko. Hori da. Hori da. Hauxe duzu ega, Saioa bezeroa eta heut tabernaria zarete. Saioa, heautek taberna haste honetan ireki du. Gaur ha ho gitarteko bat afaltzea erabaki duzu. Zain zaudela, heut ikusi duzu ondoko tabernatik hogiartekoak ekartzen. Saioa hasita iruna bertso zortziko txikian. Saioa bezeroa eta heut tabernaria dira. Eñautek taberna aste honetan irekidu. Gaur an 28eko bat afaltzea erabaki du saioak. Zain dagoela Eñaut ikusi du ondoko tabernatik 28ekoak ekartzen. Erna nian gazteau hain dugu pikaro Ze ondoko taberna aski ederra Bertan bokadilloa jaten dut ondra du Ta igual iguala baina merkeago eta hemen igual, iguala, baina merkeago. Erna kontan amaika behertute eskaridenak betez Dirugu txin truke, truko oikoa begu, jakin zazu zuke, zagardote gine ere, berdiniten dute. Zagardote gine ere, berdiniten dute. Horna dituzte sagardoa hura Eta zu ondokora zelako li dura Sukaldean bertxotan bietan guztura McDonaldsak ez dauka zure abiadura McDonaldsak ez dauka zure abiadura. Oie kotxen zerbitu dute ordea horregatik ez dago marka oigo ordea ezaltza izu iruitzen jarrera noblea bertxok entzun ere bai zerbitzu doblea bertxok entzun ere bai zerbitzu doblea Zegi dilla bota dit Bokata eustean, zenbat irabazten den, Moldeak haustean, jakintzura ipamenak, Orain ezustean, aditu eginen dira laro urtean, Aditu eginen dira laro gehiurtean. Ez hortarako ez naiz Nahi bezin jaioa Zubaizu ezaguna Zea harra joa Napar erreginakin Inai entzailoa Egingo aldegu gaur txikian zailoa Egingo aldegu gaur txikian zailoa Baina, juna lehenako ofizizu txekillan, sorteko txekillan, ze... Valora senia. Zai, unirustez eta... Gurbitu Ubigarren Biko teha mesedez, Benyat Gaztelumendi eta Aitor Mistana. Zorzarekin zertu dira, Benyatak bere bertxak gire dira eta berrak errentia jaren. Aita harrek behar. Entzun eta Aitor. txikirako egokitu zai zuen gaiak. Benyat eta Aitor, pixukideak zarete. Benyat, Aitor telelanean aritzen da, Eta egongelaren erdi erdian pasatzen du eguna ordenagailuarekin. Orain ere, zaratarik egingabe eta isilik ibiltzaitezen eskatu dizu. Benyat hasita, iruna bertsoz hortziko txikian. Pixukideak dira benyat eta aitor. Aitor telelanean aritzen da. Eta egongelaren erdi erdian pasatzen du eguna ordenagailuarekin. Orain ere, zaratarik egingabe eta isilik ibiltadin eskatu dio beñati. Hemen eta hor fotokopia Beti zimurtzimurra duzu bekokia Gure sala hortarako ez da egokia Enauten su kaldean badu zutokia Lararai, lararai, lararai, badu zu tokia. Lanan nun nahi eitiendut, orain eta Tazu alperkerian jaita azteleen lanean zure aurrean ipinin naiz zeren ikasi beharko duzu nola egiten den, tiaraillararailaraai nola egiten den. Haienuen espero, Zure eranzunik, Langile honek ez etorkizunik Ez paitut uste pasatzen duzunik Zukeginga gabekoak egiten ditutnik Larai, lararai, lararai Egiten ditutnik Eta horrek jarri nau orain lotxagorri Baina esan behar dizut ez iesikorri Hautxa pasatzen duzu joan eta etorri Lanaren banak eta deitzen zaio horri Triarai lararai, lararai deitzen zaio horri. Ta zuk beti makaren pantalari kasu, ta erratza hartzeko zenbaten barazu, Hain emprendedorea baldin bazarazu, nere alokairua zuk paga ezazu, larai, lararai, lararai, zuk paga ezazu. Benga egin dezagun guk tratua bapo. Nik zureo alokairua ordainduta guapo, zuk nire telelana, baina zertarako, asko zobea zaude telebtarao, Te lararai, lararai. TELEBIZTARAKO Amaito, David, sortziko txiki zen lanak, miniatak eta, eta maizkarraks lan ikusi duzuz, nik ondo. Bai, ondo ikusi duzuz, guztu eta azkin unien aporbat egin iztara oso... Oso beti, eh? Sortziko txikiko lan egina Mercedes, baino. Baino. Mercedes baino. Julio baino. Soto baino. eta Eton Mendilu. bueno, sortziko txiki zen ikiko, elegante. Bai, bai, momentuz eh, endien bizen artien, norena, eta ikusiko duziko dagoen, iugarnak ziren monten dagoen, Julio eta Mendiluze. Onako aduzu egaia. Julio eta Aitor, bikotea zarete. Julio, gaur da zure urtebetetze eguna. Aitorrek, erretzeari usteko partxeak oparitu dizkizu. Julio hasita iruna bertso zortziko txikian. Bikotea dira Julio eta Aitor. Julioaren urtebetetze eguna da gaur. Erretzeari usteko partxeak oparitu dizkio Aitorrek. Nonat erazenuen, no biokarneta, utzi araziazmoz, nerizigarreta, partxe batzuei jarri, diezuarreta, ez dakit baino nago, pixka bate erreta, ez dakit baino nago. Ik gabaterreta. Lastana barka baina, Esazu egia nola mudatu zaizu. Orañ aurpegia erreta omen zauden zutendet ia. Hauda zu errezeran eran lehenengo aldia, hau da zu errez eran aldia. <coughs> Lehen urtean musu eta musu, Egingo ninduzula, beti zorion Despistatu xamarrik, zabiltzak geroz zu. Partxeari partxea, ipintzen diozu, zu. Partxeari partxea, ipintzen diozu. Erre ordez muxua, zen apustua baina bizioak du, guzti zapuztua, aspaldion muxua, da justu justtua, Julio ez zait gustatzen utsontzi gustua Julioez zait gustatzen, hau txontzi goztua. <clears throat> Kea ematealdi aldizut nik muixut rukean gozatu bi Espainoz Espainak ustean gure apurua Dagoen ustean, puru bat oparitu, urrengo urtean. Puru bat oparitu, urrengo urtean. Tabakoari jarri diotnik eskela, Es garbi utzi, goxoa estela Sior parcegla gun alza itustela Jarri besodan edo ahoan bestela Jarri besoan edo ahoan bestela Goize fodabien goize goize fodabien iretz ez oso sortze betegi onna Bai, oso ni gusen momentuko zailako bertxalerik ondina eta publiko epea lan egin hori eta txaloguren egin, jasuz. Julio oso ondo ibilia lehenako eta bitgarren bertzuen, engainak txalo epea eskertu da dugu. Bai, duaren niruguela probatea ezagun maitea, baina aitorreke maitea hitzela emotzu. Jari izasun beso ganean edo aguam duzela, hitzela. Egin guztiak epilio bat eta momentuz, gani, ogoi zen ikusen dut oso Bai, egizizan oso ondo da bizbizek. Entzen dugu zanuek puntuke, areketa gatzbat, e, saioa eta bizka. Hauze duzue puntutan egiteko gaia. Aitorre eta saioa, odola ematera joan diren bi laguntzarete. Ilaran zaudete zain. Geroz eta urbilago ikusten duzue zuen txanda. Aitorra zita, zortziko txikian puntutan zortzi bertxo osatu arte. Aitorre eta saioa, odola ematera joan diren bi lagun dira. Ilaran daude zain. Geroz eta urbilago ikusten dute euren txanda. Jadakaka egin da nago ala fede Odolako ria eta zuriturik gaude Ia ez dakit nahi A, edota Dota, H, B egin gaituzte gu agentitere Nere urretik pasatu zaitezu bizkarra Han montatu be behar dudnik kriston liskarra Aurpegie ematea etzen uketxarra Besoan zainik ez dut ziztatu iztarra Gero bokadiloa emango aldute Eina utenta bernara odolaren truke Han odola ez bainak enduko digute Tazagardoak ere amaika bertute Nik botila edan dut ona etortzeko Iru litro alko bai odol bakoitzeko, zitatu eta gero zer gara eskeleto, Ni orain sentitzen naiz naigo tontopeto. Edaten duenak ez du donatu behar, Hori esan didate pasioan zehar. Saioa zure zainetan ze odol nuklear Eta zure zainetan flako bezaimear Deitu behar genuke eunda mabira Guiltzen garenean iritsiko dira Hemendik ateratzen abileak balira Ara gure aurrekoa aurrerantz ari da Gero tagutxiago falta zaigu baina Guazan taberna hortara ardeza gunkaina Nik ez dut zurito bat betetzeko goaina Gure aurretik tabernan zegoen egaina Buen honi etxera noa eta zu geratu Horre labiko ezin da eratu Bizitzez ematea dudnik aukeratu Benga horratzik beingoz barneratu <inaudible> goz gogo pintua gozaide, eh? ezta eresa da. erresa da berresa. Bai, goi bueno, goitzen dutena, bueno, monotoratzen goi bai, da joanabe. kosta egiten da horre, betik goizen goizen goizen mantentzi eh puntukakue, e, lortu da puntazo batzuk Orainu, motie. Oraun bildu mesedes bigarrenkoan da, eta ainot martikorena. E, abor, bai, dai, asko gordena biela ofizis joeri eta puntukakuari, eta bueno, lortu da elkarrasketa on bat. Oin, eh eta Mendiluzeri toketan jaiki. Hauze duzue puntutan egiteko gaia. Aitorreta eniaut, parrandatik bueltan trenean logeratu zarete. Esnatu zaretenean, trena aparkalekuan dago utxik. Aitorra sita, zortziko txikian puntutan, zortzi bertso osatu arte. Aitorreta eniaut, parrandatik bueltan trenean logeratu dira. Esnatu direnean, trena aparkalekuan dago utxik. Enaut hau ze kristodan nuntzauden unago Nik ez dakit baitorzuk baino gehiago Eraman gaituzten nahi baino urrunago Ormatiko jartzen du baina zehararo Martiko hemen ezan lehenago izana Bapen txanik ulertzen zaila daukadana Tokin gelditu dira durango tatrama Utzik arte laketa bueltatu nigana Zukez saltzen eukan ba alarma jarria Baina faiatu indita oain larria Mobila kargatu eta ezin ekarria laguntzeko egin aldarria Behar ez direnean gerturatzen dira Ojalak aurralaxe Norke zango zigungui hortako dezira Iri beharretzen geltokira Oni esaten zaio erretira txarra ikasi beharra Oni ez bueltatu behar degut Oñezernan iraino de abide Kaxkarra, aortzi ni behintzatez naizta hartuko, era mango zaituzte azaldu ordukuko, Geo kamien bat hilketan lekuko, Dedo ez behintzate gine zaituzte hartuko. Akaso honena da etxera deitzea, Obede gu bakarrik guk abiatzea, Bai bateririk ezta tanunda etxea, pesan, pesan aukera dugu diruz pagatzea, Baina karteran dauka Kristo kristomiseria Beti bezela zaude berriz alegia Txoferraren aurrian tonto aurpegia Nik ordain duko deta bueltatu erdia Sartzu gertzo, ingerdoz, fin puto Haurreko ofizioti jarraike oso Eh, bueno, hondo jarraitu daie lanetan. Bai, ni guzu batekatzen zuke, girusunea dela, estoy insulto modo hartu trama hori. Bueno, sus ustedes ko teñiaoni, ko ditu traña guzu goia. Durante ta trama, esa ta durante ta traña esa Miberrian. Hor, eh, bueno. bestela. Adiós. Oxe duzue puntutan egiteko gaia. Beñat eta Julio urrengo fasera pasatzeko lehean dauden bi bertsolari zarete. Faseko azkeneko saioa da gaurkoa eta publikoan zaudete elkarren ondoan. Aurkezlea aktaren zain dago. Beñat hasita zortziko txikian puntutan zortzi bertso osatu arte. Urrengo fasera pasatzeko lehean dauden bi bertsoladira Beñat eta Julio. Faseko azkeneko saioa da gaurkoa eta publikoan daude elkarren ondoan. Aurkezlea aktaren zain dago. Auda giro tristea, auda saio txarra. Nik uste daukatela hobetu beharra Nun dikatera da hain kuadrila baldarra Gaztelu mendiflo ojo ta eskaz bizkarra Tamendi luz ere esperonun gehi-o Onaet horri ez berak naio Aserako agurretan denek gaur zer saio Saioa naiko luzen unbaite gintzaio Gaztelumendi hori baide laz osoa Ber soe baino ez mamiz osoa Ez dakit noraduen ark zuzentzen soa Gaurro beren aso otu zegrazio soa Baina bueno ezpensa hori ere juistu Ez dela pasatuko egindet apustu Zazpireun puntu ez ez lehenengoak ustu Aien ametxak bai ez gaurkoan zapuztu Ta saioa alkaiza ondoa sida baina Nik uste ustezula ote zen egaina Hori naiko dotore joan jaina. Ez zunai bezela gaur dantzatu bimingaina Nafarroko finala egin zune arra. Juliok zeukan pixkat obetu beharra Suerte txarrak ekartzen du alabe arra Baina ez da izaten soilik suerte txarra Baino Juliorekin ez dezagun segi Eñaut ut bere sagardotegi, Inoiz ez da egoten isilikta geldi Gu pasatuko gara eta lare Baino helduda eta kantatu dezala Idazkaria ere joan denez ala Prun, prun, prun, tamborrotxak puntuak ta ala Ospadez agun lortu bagen ubez ala Ibirugarren puntukakuebe hona izen da Irunekuen aldien, eh, askoz, hobete eh, beleidizei bertza da izek, jogoiz eta eh, aldiz gaur bai, eh, gaur zeirek ibili diondo E, horri bilidez, eta bestien burube nola baike aipatus eta darrajos bere euren buruberi <laughs> Errezena hori iziten da, ez, e, norbere buruei adarra dora jote Baina hori horren zei bertzelariziek oso dugu bileridea Eta hau inbestarik eta gatzotelako gara puntuko motzera Eñat martikorena eta Aitor Bizkarra aziko die Ia zer dakarren ofizizo eta saio honek Onakoa duzue, seipuntuko motzean kantatzeko gaia. Einaute eta aitor, bikotea zarete. Einauteen jaioterrian bizi zarete. Einaute, gaur aitorrek esan dizu, bere jaioterrira bizitzera joan zaitezten nahiko lukeela. Eñauta asita, iruna bertso, seipuntuko motzean. Einaute eta aitor, bikotea dira. Eñauten jaioterrian bizi dira. Gaur, aitorreken nauti esan dio, bere jaioterrira bizitzera joan daitezen, nahiko lukeela. Ederki gaude gaurdaino daño, Gure tratuta apaino, Zure herrian ere aldean. Nola degun naino, Zertako junbertaraino, Baditu amaika baino, Zue zaltzaizu bakaiola bat, Iruitzen abaino, Sue yesal sai bat kayo labat iruitzena banio Nago ahobete agin, Piskabat zentratu nadin, Abadi noko bak esanturik, Ez dago ernanin, Aran nahi dizut eragin, Tam mugi gaite zen ariñ Nire amazure bitxikeriez behingoz oitu dadiñ Nire amazure bitxikeriez behingoz oitu dadiñ Estu guztoko nahi zena Aladet irudipena Baina idei bat finkatzen bada Alperrik dat dena nahi zaitudan maitiena ez azu uka oso zakarra dugu matiena ez ersabiltza darhoka baniri ez dit importa matienak dauka bereta berna ta bere errota asperduraik ez dut opa Badan nun parnda bota, Su saude lasai ere berbertanda gotta, Su saude lasai Duango ere berbertanda gotta. Bai berbertan ez berbera Luzatzea ibillera Litzaketa eguneroko Aizian kaltera Erri zine, seba, Usaimen ez dutankera, Zikunia gane galantadegu eta papelera. Zikunia gane galantadegu eta papelera. Zikunaga entzutean Kea zait txutean Ona ez nuke etorrigura Bi aldiz urtean Ta egon nahi dut bakean Han botoren itzalpean Zagardot egi tempora da horrek, iraun bitartean. Zagardot tempora da horrek, e iraun bitartean. Traiñako bat barriro asarratu da. Ez eh, da posible hemen eh, matizena insultetia, eh? Eee, bueno, soiko motza, bueno, espero gendun gaiz ikas. Eee, serijo, beizieti edo da dagoa eta eniotek behelti hemondotzea. Julio Soto Umeretik eta Saioa mandotze. alkaipa. Eta, bueno, hain patu dagoe, zabadino, e, bizkarra, gauzatek juguna badinoa eta bar eta, bueno, eutzi dutze bizkarrak. Ia e, behin, Saioa eta Juliok. Aus eduzue, iruna bertso sei puntuko motzean kantatzeko gaia. Julio eta Saioa, surflariak zarete. Zu Julio, lapurtarra. Eta saioa bizkaitarra. Julio, saioak esan dizu Euskal Zeleksioarekin aritzeko gombidapena iritsi saiola. Julio hasita iruna bertso sei puntuko motzean. Julio eta saioa suflariak dira. Julio Lapurtarra eta saioa bizkaitarra. Saioak Julio hori esan dio Euskal Zeleksioarekin aritzeko gombidapena iritsi saiola. RENOZKO BIMAUKA OLATU GAINEAN TAUPA TA SELEKZIO EUSKALDUN BATEK ZAITZAKELA AUTA SUERTEA DAUKAZU AUPA nirez nengoke AURKA Euskal Herriko urakordea biemari dauzka Euskal Herriko urakordea biemari dauzka Ola duen si pristina. Mugen kolore zikina eta banoa Haina izan karina Hordea duzu ezin Mugaz bestalde Zeginen zen un ordean ere lekuan bazi nia un ordean ere lekuan bazi Eto horri trantzea da bi uren balantzea Zure pozatan ere tristura aurreak atzea Tan ni balitz nizugan sartzea Zeginen nuke bada aukera aprobetxatzea. Zeginen nukeen bada aukera aprobetxatzea. Betitxak urrak ortozik, Bainer natu zara goizik Ta duzu berdine ginen Zenukela pozik Zaurian ezbotagatzik Biok ados gaude kasik Hau ez ta euskal selekzioa Partsetxo bat baizik Hau euskal selekzioa Partxe bat baitzi Borroka ez da amaitu Egin behar da jarraitu Ta selekzio bera kartuko algaitu noiz bait gu. Herriak ala nahi baitu, Zuk zure baitari aitu. Ta egin surta lasaigu, Urak elkartuko gaitu. Ta egin surta zu Elkartuko gaitu Zurf bilota edo puentin Modernoen tuerkin Urak batuta elkartu dira sei erpin Beraz borrokariekin Aldarriz nabil zurekin Txuna bat surfeatuko Dugu elkarrekin Txuna, Txuna bat surfeatuko Dugu elkarrekin Bona, bueno, dutxun dozu eze txaluek julio, no? ni dut atzo guztiak ezaioa. Patez ondo amaitu hau, baina bidepeo elegan du bide. Bai, nik ustute Julio Kaskau porta batzela gaijeri, eh? Eta e, vinakako ariketekin amaitzeko bai, etorri mese ezazken bikotea. Aitor mendiluze eta bainat gaztelu mendilu. Baina zailoa baino, oi zailoa baino, juli baino, 5,8 metan. Zer bai, puntuetan abitu. Horain bainat eta mendiluzea. 6.komotzean kantatzeko gaia Aitor eta Beñat lagunak sarete Gertu biziarren azkenaldian gutxitan egoten sarete elkarrekin Aitor Beñatek proposatu dizu hemendik aurrera astero itzordu bat finkatzea Aitor hasita iruna bertso 6.komotzean Lagunak dira Aitor eta Beñat Gertu bizi diren arren azkenaldian gutxitan egoten dira elkarrekin Beñatek aitorri proposatu dio hemendik aurrera astero hitzordu bat finkatzea. Aspaldi aukeramu ritza ezin inegon ez inmintza. Obe guztia garaibatean bezela balitza Bildu ezinik gabiltza komplikatzen da bizitza Eta zeukere beteko aldezu eman dako Eta zeukere beteko alde zu eman dako Horixe da gizakia, lotu bear den zapia, Zula za beteko baitut nik nire zatia asterokoterapia kafearen aitzakia orain utzbanak elkardez ala lendik ebakia Ordain utzbanak elkar dezala lendik ebakia Bapo adiskide bapon beraz da kafetarako Aspaldin un bait aukera hundirik etzen hortarako El kartuez geralako igual galdetu beharko. bearko Beñat zergatik bildu naidezu eta zertarako Beñat zergatik bildu naidezu eta zertarako Baina bimorroi Aitornoiztik daba marroi Zerraipatua badabizitzan bere beetagoi Ikusi oigara doidoi Joandira hainbeste sasoi Biltzea bera ezote daba, naikoa arra zoi. Biltzea bera ezote daba, naikoa arra zoi. Elkartzea xarri, bilakatzen da lokarri. Elkarri kusita egotean bi ontzat pozgarri Baina alere elkarri zertan loturak ezarri Behin bilgaitezen taundo badoa hurrengo bat jarri Behin bilgaitezen taundo badoa hurrengo bat jarri Marchan jartzea errota, hori da gure erronka. Elkarrizketa hasi dezagun lerroka lerroka. Enaz azula gorrota, aztu dezagun borroka. ZUK BADA EZPADA ZURE KAFERA AZUKREA BOTA ZUK BADA EZPADA ZURE KAFERA AZUKREA BOTA Zeigarre motzeko, oa motzeko hau irugarra nahi senda? Nio. Ikarra finaleko e? Eh, eee, eh? finaleko e? puntu egin dituzasen bertzu e, eh? emel junta. Ados, ba toa, eh bignaten direngo bertzuak Aldozeberbaltoa Ja ben ez bad zatu, ni ez badago, gustu joña, zera kechu hemen ardiren, jende pintatuak eta dana birikuz. Eh, bueno, kontu da. Bai, esan. Esan, esan, esan. Bai, bai, bueno, kontu da. Eh, hoy eteluxia eingo du. Ez guk. Eh, saioek eta horretarako eh gausa beresitzeneko dugu ETBk ez dago naiten adibidez. Dala eh geu jun publikoengana. Eta horretarako deku Andersarrego arte duren garra. Ander, ez mikro ez da, eta da. Bai, entzuten da. Eta geuka biztuko dut no noza maizu, zin e, maz? Bueno, ager, ni amendei noie bat ema topetan, iago gogotsu dauen nono, eramen galdera batzu erantzuteko. Aupa, gente, erantzun gozkuzu galdera garen mat. Ez, laizear irrat direko. Bueno, genti ez da oso gogotsu eser erantzuteko, mea guzaiatubi garamen bat ema topetan, a ber, a ber, a ber, a ber. Amentsa, amentsa ikogu nono, Raer. Zure ustez, zelan joan da zaiude? Oso zaiude ona, joe, kompleto da. non Norre... nono raipatzeko tan? Ba, nik esan nuke bainat, momentuz. Bainat. E, Gainontzekoek zer? Oso fin, inorrez eta gaizki ikusi, aitorre oso ondo ikusi, et, bueno, bi aitorrak. Eta... einauteke bota ditu perla batzuk. Zure planeta gogokuena? Saturno. Bale, eskerkazko. Vale. A ber, jente, amen, topau dut jente famosue eta galdetuko tieta eurei. E, Bertzo bat, gure izan guztai atzuena? Laiziarri ratireko? Gaztelo mendizeko motzeko gau elelengoa. A2. Gaurkoe? Albada bai. E, e, zai joan puntukako eta. Julio Soton zortziko txikiko elelengo, bertza. Vale, ezkerrik asko, e, zuen planeta favoritue? Planeta favoritue? Saturno. –Buah, Saturnoia biztero. –Ojo, matzin dugu, matzin dugu hamen. –Bueno, ez eh, dakit entzuten da, edoztan entzuten. –Bai, bai, bai, entzuten da. –Hamen gabiz, a ber, ointxe galdetukotza gu jente heldu hauei, a ber, zer rezaten da ben. Aupa, laizia herri ratireko galderatxo bat, norri guztuzu aurretik? –Ba, mendilu ze, o bezala gaztelo mendilu. –Eta, zeiru ikio atzu zaiue, oengos? –Ongo, ondo, ondo. –Errikue duran, bueno, bertakue abadinoko aitor, zelan? Ba, bueno, pizkat flojo xo, baina ongi, ongi. Bale, ba. ezkerrik asko. Bueno, pizkat flojo xo, baina ongi. Baur, esan gure dago. Da. Ba, politikamente korrektu, baina, bueno. A <risa> ver, amendik zer esatezkoen. Hori izena, hori izena. Ez da, askorik entzute, baina, bueno. Maldetuko, haupa! Haupa, laiziarri rat direko, galdera bat, ez. Es. Bale, ez oman bizkarra, bez ez? Bueno, hasta be gure... Erantzun, hemendik jentik ez da gure erantzun. Haupa! oba neska galdera bat, bai. Eskerrik asko. Eh, mer gustu biatzu geisen. Eh, txonez taki hasela hisenak. <laughs> e, niri e, Aitor Bizkarra. Osaurmen. Eta zeinguz, ze bertze gustatu geisen. E, niri egon puntuka eh trenan a trenan geldi. O sea, e, Mendiluz eta Eta Eta Eta? Bai, hori ze. Bale, Zure planeta favoritue? E, Marte. Bale, Marte. Eskerkazko. Vale, bueno, a, ez dakit. A ber, eme no, jentik ez teko, bogondirik erantzuteko eserri. E, e, a ber, a ber, a ber, Betio, hemen, honek erantzun gozku, seguro. Aupa. Aupa. Arratxalde honan. Arratxalde honan. E, zeran. ondo, zeran. Ni superrondo, eskerrik asko galdetziarren, zara lehenengo pertsona galdetza estena. Zai u eze irut mm, Naiko ondo Julio guztau eate. Julio, niri bebaik, asko. E, Bertso bat, aipatzekotan? Bat aipatzekotan, esango nuke puntutan. Ez dakit bat esaten, ze puntutan, esto hazo zondo berizten bertzuek, baina a, Julio soto eta bainak aste lumen diin da ben puntutako ariketa asko. Niri bebaik. Zergazko. Eta ziren zure planeta favoritu, eh? Pluton, ez talako planeta guzti, zorduen. Hor jo zu apurroa... Gona izen hori. Ez dakit, da, hau astrofizikoren bat entzulien artien akatu ingo dustela, baina... Bestela, esango dut, a, Saturno. Erastun Saturno, mainstream, eh? eh Mezuren bat laiziarri ratireko. A, maite zaitu ustez. Gupe de maitezaito gogu... Guke de maitezaito... Bueno, ah, mendik eh, segiduko guapurraten. Ia bat ema topetan dugun. Ah, beti, beti, goa, topau dugu bat. Ah, baina badoi hainiketan. Dala, izi ratiko jefietako bat. Olan, asko maitez dugun pertsona, baina ez da gure agertu. Agert, topetan dugun azken nengo bat. Ah, aher, bat edo. Aupa. Apa. Arratxaldeon. Baina, atxaldeon. Eee... Ze bertsolari lari guztai atzu gehize, no Hoi, mendilu eh? Meniluza. Oi. Nuosa da. Ja, ara mais xoko Eta <laughs> eh bertso zera bat zaio bat ariketa bat aipatzekotan. Puntukeko osona osona jaue. Vale, Xerrigasko, zure planeta gustokuena? Planeta. Pluton. Pluton. Pluton? Vale, Xerrigasko. Bueno, eneco, ya ahí chicos, ayúdale, tranqui. Es que riesgo, eh, oso Galantei Island de Island Planetana, eh, match bat, eh. Bi Saturno pintago. Quiero esango planeta Iru. favorito Mallorca de la. Ni e planeta favorito trama Matiana. Trama Matiana. Trama Matiana Island eh, ni gusto Islandala eh Saioko herrimia. gente eh, es aquí. Aitormen diluze, bizkarra baina atingutzen da edo. Bai, a ber, e, egizera e, azken finaliztabizek oso ondo bili dila, sendo eta momentuz lehen zailuen berti gori e, ganditu dabila. E, baina egizetzen gainontzeko laure gesti oso atzen geratu. Zuk, abarkaz, e, juguza, bueno, indosuz zure kabalak eta zure puntuajiek. E, zer daino ez zure puntuajiek? Bai, e, kabalak eta puntuajiek, e, iortako planetatik, indosuz. Eta ez kasurik egin, baina ni momentuz lehenko mendiluze egot, gero, benyat, julio eta bizka. Da, gero, haber, julio, bizka, bai, hori, ez esan duan, mendiluze, benyat, julio, bizka da saioa, eta eni haur, holan dagoaz, nidiek, baina, gero, kontutu nartu dira, zaztipatia dira. Eta, ba, gotcha ni baina, bastante gehiagoak izela, bertzo iriburuz, zenik ez egot, idari pezu. Eta, zauk ez dagozunez ideari, galdutukatzea gu, idea askoz gehiago dekon bati, adeidez, gure tekniko, asierri. Ah, bai. Azier? Eh, opa, zuize zeiru hitu batzu zailue Zailue, ondo, ondo, entretenido onda Nori ikusi oso ondo Ondo betiko moduen mendiluze, fijo? Hori bai. beti da bilo ondo, es? Ai, nagitze da, <laughs> nagitze da Apuesta segura zelena Eta, gero, eta julio, julio soto bebai oso ondo ikusi eta gizan Eta beinaz bebai, eta besti eba bueno Eusten, ba, eh? moduen Bai, bai Baina ere soto eta... Soto eta mendiluze nik usteot niretzako hobetuen Da gero amairako... Eee... Zeiko motxien, bai. Seiko motxien, e, bai. oso dugu zen. Egon gara komendien, e, bai. Bainaten zeiko motza, holan, mikro otik anpo, eee... bat, izan den guretzako. Bai, bai. Barbaridea bat. Lausuen du lau erengo bertzu eta gero gau jarri jau, esango izin, ze drenen okuek, haber, hemen dago asapuntiek, horre duaz eta batzuten. Bai, izan. Eta bota dago, gizakia, zapia lot, eh, soltea, lotu behar izatean, ik beteko, mirrez aitzakia eta gero eh utzbanak eh, sor dezala leen ebakia baina bada kit eh, nire eriztela, gente zarriken, zegtzen, erik, banike, eh ni deregustu ekiztela jente publikoen gustu bizitun zarriten zeberik ba nik eh ez dut da zerago berdu berdizke <risa> <risa> <risa> <risa> oriona puntuetako klabi hisetena erdizkentutie beste erdi errizke... ez es, ezto gurtzen <risa risa risa> <me> hori izan <lesan>. baina <risa> <Me> bueno <risa> Eh, espero daigun jente pilo bat goti dintzuten eta hor gailik gure lelogarri jablako ferdin eguzinak nosipein eh, kasun dizitik, baina, bueno, nire gizai eguzetan jate, oin. Behoai, hauen hartu bihotzut, uste dut aferuat, jenti dauela, expectante, ez dago portzan zailu, baten e, bat ena portu da borrazkenen, komomomentuen puntu beka bat entazik motzin, baina ez dago, ez e, dorinare gara ziko otza, ez e, iruneko, beru. iruneko beru er. Zango eh, neukauzartuko nasozatela usteot dala eh, Asteontan pasautako eh, paile puntu talikual eh, Danoke Aproate eh, Bai, es? ados nau, ados nau, eh o, oh. gentie, gentie, nik zango neukauk edabela Hize, hize, eh, saioa maio da Puntu aseinak entzutera Horren eh, zain, eh, saioa Bebera gozatzera baino, eh, normala Dala alde batetik, aste oso sortutako Arrabotsa da gero, baina Bueno, ikusiko eh, dugu enganbarako eze pasakoa dan Ganbarakuen, e, ez ezagiten zure hasier gustainatzen ganbarakuen. Bai, gustainate, jaetan da, itsarotea. Hori beti, hori kriminala ni, da. Bai, ni hori da geisen gustainatzena, baina gero bertzuek ondo goten die normalean. Eh, e, zelan planetan diren gailek eh ganbarakuen. E, beti siten die oso gaiza balak, eh gauza asko esan handienak. Ez es que, karo, nik ez tagit bertzotan orduan ez tagit joso hendo zetan influduten daben asko gaiza oso zabalak esetie edo oso konkretuek. Karo, horre, de, bueno, debati egon leik ez. Eh, gaiza abalak bai, gaiza abalak ez, eh, elementu larraiz motenak ez eh, bertzelariz jai, eh, edo gai, gai konkretu atara juan bierda, Ez dakit, hori debatie badau Hori debatie, darue e, gozien juntan Eparrago eta mali Bertzu oso zuzanetik <laughs> e, Gai bat ona da, bertzuek ek egonak Eurtan diin, gai hori diguruz Efectivamente e, e, Txunga esan duan duzu, gai horna Eta gero inok esan badaua zeretan Ez es que, kartzelakoen, bueno, ganbarakoen Eee... Eh sabia, gero ta sabala hoe zen, gero ta gitxeu repikatuko die igual eh, bertzuek, ez? bueno, bertzuen gaisek igual, baina, ¿eh? Está aquí. E, bueno, hor ta ko bertzuek, Bueno, hor ta ko dous, bi errege. Te jode. Ei, galanta. Exige <laughs> galanta. bai, e, baina kontu da bai, e, zer espero dogun, ba bertzulari zeengandik edo zer sortzi espero dogun eurek, eta beste gosa bada, se posible ekien hori sortzeko. Baina batzuten eh, habernik abur bat bertzelatik jari arpizitartik, eh? Eto zehu bertzu gehietak, gaina da, bi minutu nebidea e, trama bat, e, personajik esmatu, segaitgi, giztakizera, giztakizera, giztakizera. Hala, Ixau, lortzeko, lortzeko sortzi bat, enberdabidea dana, e, perfecto. Eta sortzi bat da, hortzen dabe. Bai, erosazpi bat, eta zuten, ba, bueno. Baina, betiko disuzinio hori, eta horre eskada sartuko ze... Horria, zehu, hukestakiko zehu. Ganbariek tekona da, gauza honna eta txarra, ba, bueno, gaibat alataren dako, Eta, lehenokuek garritxu alzaitu zeigarrenak, baina zeigarrenak egin txarun emidau Eta, zegin da, luz egin dela ba, batzuten Baina eusat dela objetibuena gehi baten egiten akantetik, ez? Uh -huh. Gero, ozera narrazen dena makotxak, eta zen baden pola eta talik behar Bai... Horretako da guazio errepaintzeko, ez? Horre da, horre da Gero, amaitzen da nien ezaile zeirek, e, bueno, e, bertu aldizia bukatzen da Bagotzari porra bat diskatuko dut norrira basle. Eh, bakarrik no nor irabazle do dan ana. Eingo eh, dugu eingo dugu nor askena. Ostu <tose> bana bueno, bai malo seide ge zan bai, no, bai ez bai. bai, bai, da lan Askena bai, ez e, e, e bizia e, e, e es, e e Venga va. Dantza سرب esos una vida de lanerako, eh Saio Alkaita. Eta ikusiko dugu ze, bueno, soia bat, e, oso ikusitu puntu bueno, e, erakusten da uzena orokorrien bai plazan, bai txapelketan Eh, bueno, bere Nafarroako zapelketako ogurrien be hori izan zamen e, bizitza erraba da Joanes edo e, Urruldez Bazterrera. ni gogue de bere lakarka gue eh? bater emat ezundote plazasan eta asko gustu biziñate. Eta ikusiko dugu abertsen ezundotzen gaileri da bai. Hugu edukot zeireken dutzeko, zeustot se zeireke bakkar kaiten ditzelatela A ver, ninten duze bat, bizka bat, gulio bat, benyat bat Orduen, a ver, ointzi duzku Bai, egizela Egizela Horrek egero, etsango norpaztenan horrean, horrez, eta azertu dugun, nire bez Hori, dai Kontu eda, ez eh, da larrezagat, mikrofono bat enorgin ezembe esati egitzi Eta gaitzea goztu lehenko, lakorik, zuzen <laughs> Ikusiko Eh... Bueno, gure badazue, bitartzen, emolengen eh, premizitzi, ez? Bai, claro Premizitzi ezin da Gaur segunda, amabi Amabi Ba... Azarok, amabi Gaur tik, eta zei egunera Zer da, segunda hori? Domekia Domekia e, Eta hori da, abenduen, hama sortzea e, Finala dago Bai, finala dago Bai, fuboleko ez, hau? Fuboleko ez, <laughs> bai, bai, eh? Ba, Eta beste bat, behar, e, gaurko moduko saio bat, e, punta-puntakoa Tortzi bertzelari Navarraaren Navarraarenan, Farraarenan e e, Goiz da Arratz alde Tamala humilet zule Zamorra trrrrrrrr Ez dugu trrrrrrrrrr trrrr, trrrr, trrrr, trrrr, trrrr, Oinaz, harinau prepara euskero bai, baina, baina, klaro Ja, ba, klaro, ez es dugu que pentsau premisi ziren mekentule gaur Klaro, a ber Harinau prepara euskero baina ezkenei gubitzinko Dai, baina, ez dugu esan premisi ziren eta baina egizu ziren bai Jaun andriok, eta eta txakurrek, eta galabago, eta semiok Bai, e, laizia herri ratia, Nafarroaren egongo da zuzen zuzen Hori da Bertzo gaitxapelketan nagoziko finala eskaintzen Eta gu analizitan hori dala, obiago obia. ez si, Oria? Gu, gu, un modeko analizan ez da bueno, bueno, bueno, benintu, bueno, bueno. ikusi oso, eh, ganbarako gutxartien zelako eh, Esplikasiño sakonak enduzko eta, esan, eh, batzuk Saturno zai, amaide, Amaidean esango bakotxan planetizintan guztu bena eh? Bai, nik pe pentaen biotu Zindan guztukuena? Bueno, planetan guztukuena Ah, a planeta guztukuena Nik iso horretazen da, baina bono no, ez da, planetan aña... Estrateres estrater, estrater batzukatik eh, Erantzun ona eh, pizca... ezena ah, Oza, sea, oin edo gero ez, amigu ah, Bueno, oin gure basu Ah, ez ez da Ninen, mole betetzi Ah, bai, bai Ni horregaz eh, neske gazadoz egonaz eta Plut... niri esan Pluton beti eta kendua benetik egin zagon Niri da, pixka, uranio Uranio Inorrega ez da, gortan beretaz Urano Ah, urano, urano, ababri, urano. hori, babitu abri, pentsa. Eta barkasuria? Uraino. Trama. Bai, eta baño uraino bai. Bueno, eh entzuten die. Txaluek entzuten die, badator saioa Alkaiza ganbarako lanerako. Eh ikusiko dago ber ze lan egiten daben saliek Txalo Zaparra da entzuten da, eta Luce Humarik entzengo dugu gaize, eta isil-isilik enugu en berro abarkasetabizok gaizere buruz. Lehenengoa ganbarako lanari ekiten, Saioa alkaiza. Mm. Saioa, hause duzu ganbarako gaia. Lehen aldiz egin duzu haren aurrean. Lasaitua hartu duzu. Lehen aldiz egin duzu haren aurrean. Las hartu duzu. Hirubertso nahi duzun doinuan eta neurrian. chietate atakekin pasa dut aste undarra bost urtearreman batean ta sta erlasio txarra dena negoziatzen dugu Ikuse zinean liskarra, norberaske izan nahita. Aldiz galtzen dugu iparra, bikotearen ganantza. So faldera eta len aldiz. Haren unduan negarra eta lenbiziko aldiz haren unduan negarra tabiak sentitu ditut askapena ta indarra Eskuak hartu dizkiot, ta usainan da nibea, polimaita suna dugu. Ark badu azken ligea, hain haien aien progreak, Iraultzen adibidea zaiat zait baina eramaten Gorpuztutako idea plazera zure da baina Sufrimendua nirea ez dakit daukagun hauden horren arreman librea. Ez takit daukagun hauden horren arreman librea. Azten bazaigu zaintzea gure ondoko kidea. Deseraikitzea lehen Zen kristalezko sabaila Tadena deseraikia Entzuten dut hilkampaila Malkoak doaz arraka Buztia daukat bisaila Eta lasai ulertzen dut Haren aitortza alaia Esan dit negoziatzeko Iritxizaigun garaia Lasaitua hartu dudnik Nahi dutarreman lasaia Lasaitua hartu dudnik Naidu tarre eman lasa ya, Zorion txua izan naiz, Naizta ez izan horrengua ya. Bueno, eh, lehen dengo dugu, gomentzen dago. Argitxia, gobertzatik, zer zan, gaize zein bere kasuen. bai. Ezin eh, dugu... ...bikortik dinundu jarri dara perne garratzen zila eta... ...hortzen tido esu labilek, azkabina eta indarra... ...ein eh, guzot, bigarren bertu bia huizindela, azko soketo... ...elundau eladu guaino, eta irubarren dudideko... Eh, ...potoa ez dagoen... ...nein dugu hasa ne? eta... apunta, apuntaute... ...sabaia... ...kampaia, bisaia, alaia, garaia, lasaia, ah, vale, guaiia... ...parkatu, bale, parkatu... ...zaio, eh, parkatu... ...baila, eh, egizea, alaia eta lasaia oso atzuten lia guztien dugu zela... E, baina bai, orakorrien horrien nipede adoz nahu, eh? Bigarren bertzen jodau goize e, e, bakarkako honek. Irungarrena, bueno, izin da nora bai, jamaitzeko, eh, e, trama hori. Eta... Bai, eh, nik usteak gure izin da gara bere bidetik erun, eh? E, poli Harreman, Ero Harreman, Zabal bat okagu, eta hori, bigarren izan nahuena. Eta saioan kantak, eta horrek, eh gogioekin eh, ez eh, da zu laruntzena ezko baina naiku isingo dan eh bat lortzeko baina orokorrien esan dugu saion eh ofi, eh saioa izen eh estaisen charra eh, esta erdipurdikue esta eh, eh, baina ezta dutuste eh, bez goi se goi goi goi se jo izen dauenik eh oroko rien. Sí, como tin bai ustel bai. zorro da. Bai. Ekinda espontasuek, hori da. Baina ordu arte uzote Kosta xinagola. baina uno está aquí. Horigu gora, ez adnugunik artikuluak ez fallegero no ez da be. Horria erek esango da berbi ere deki, baina izentza sinoa da hori, eh? Egizi da, ba ausela, baina Igual, ez dauelein saio hori goro bilena, alanda be? Eee... Guntasino, nahiko de, de zinten bat lortzeko moduko, bai? Hori da, beti kabizu horretan ne bergizutan hitzeldanak, eh? Gero, ba, maile batzunean... Pasau balda, balaprastain aldo zule du, eh? Zidotan alaku, eh? la laprastean... Eta ez dauein nengo laprastik? Hori da, hori Eta... eh, da, hori da, laprastean ba, gini guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti Ba bueno, eh diferente da gusti badia adibidez baten hiru potentzate dozus eta igueloztu dela aldu saioa eta hiz iruneen eta gaur eh la prastara gitxi edo bapes eta eta potentz pote post fantadia eta ikusiko Bai. Bai, bueno, eh bigarrena gustiot bideen douela, eh atiez aldua beintzet. Meia laster omen dizengoa ikusiko bersez Momentu potentz saio elegantio uste dou. Bai, delaengo ko postuetan Buruen egongo da losegot finalea kofta gitza handortzeko munduen. Bai. Amendador Beñat, binyat. kimeta ke badaki kartzelako edo gamarako nagiten, hasiko. Ezike... Ikusuko dugu berzuk esan duzu sai hasiran. Eh, ixarnatza doin erabilla bagurrako, igual izan da no, proba no, ikusteko berape, no, ba. Normali minutuak 8ko. Zor ez putuko. edo holako baina bueno, igual eh, ixarnotzer mugoi. Bai, igual horreko gordeta eta Ikusiko dago ikusiko dago Eee... Bueno, gaur dugu ikusaiuk, gausamadu, eta nimen gara zen, kartzelatik edurtu enten, askot horret nabit, gaur ziren ditu eta... Gaur ditu. Eta hor peta pertsu bat. Bai, baina eta harindu behu eta... Baina, baina, baina, jartzen ziren hazi dugu. Bide bat ezt, saioa den poraz, zibilia soberan, eh? Bo, soberan. Bat hasi da. Baina, bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat inaat aue duzu gambarako gaia. Lehen aldiz egin duzunegar haren aurrean, Lasaitua hartu duzu. Lehen aldiz egin duzunegar haren aurrean, Lasaitua hartu duzu. Hiru bertso nahi duzun doinuan eta neurrian. Ilea joan zait joaten, azzala joan orbaintzen, urten joan na ez eta dirutan ordaintzen, Hogei eta ma bosturteko Nere semeak nau zaintzen Nire gorpuzta izerdi Guztiak dizkit usaintzen Tagaur gaur malko bat asizait, masail ertzetik labaintzen, urte askoan nun bait hor, gordean egongo baitzen, ni beti bestekindartzen, Beti besteak lasaitzen, eta gaur konturatu naiz, ni nena uskorra naizen. Etxean hori zen dena Lana, lana eta lana gauez allegatzen aliegatzen nintzen Zuek eta amagana Fakturak ordaindu behar Beti lepoan labana, ta estu dagonak barruan, biolentzia darama. Orain damutzen aiz horren, gizon gogorra izana, Zuei erantzi izana, bizkarrean neukan zama. Ara zure eskutara, seme malko putzu bana. Hauda bizitza osoan, gordean izan dudana. Negarra el denetik ordu bete da ja da larogei urtekoa gure bat bilakatu naiz ara semearen begietan naaritzen dut islada, ni nintzen mutilgaztea, oraainzu bihurtu zara, eskua dardarka daukat, ta azkartu zait taupada, Ia errukizkoa da semearen begira da Baina etzaidazu horrela begiratu begitara Negarre gitea inda hartxu izateko modu bada. Amaitu dauz beh, lanak bebai bainatek, eh, oso bakarrako politia irudituate Hone, eh, bebai, esango neuken bigarren nien edo horrelengok ene jodabela goiz, Bueno, esan daig guleneko abaneran juntela Pentsetan gainiko el bizarren bai. baina Baina baina ezkin nien betiko taktikia Niri guztiak, hasik erako bertzu, nahi mai asko guztiak, Bueno, oso ondurundu erako bertzu, baina esen eus horre bota dau Orduan ja esplikatu auzik eitik asian bertzotan, bigarrenak guztiak Baina ez dakit eztan da itxin aprobat leheni okuen bardinez, baina, bueno, ez, bai. putzu bana, malko putzu bana eta hori da horretak ezen bai, nire ustez zaio eh, politi e, nire, e? eh, zorsan eta eh, eh? Betelan batzuk, eh, irugarren bertze igual gehi jau, baina, bueno, eh, orokorrien eh, Esta, esta bez jauzi, inondik inora Inondik inora eza, eza, e, gai... Oso orzai hona izen orokorrien hau behar Eta ikusti, orbele zai hona Eta ikusti, orbele zai hona izen orokorrien hau behar Eta ikusti, orbele zai hona izen orokorrien hau behar Zendo bat ala Bai Zai hona ikusi dugu, orokorrien hau behar Orra hona, zai hona borrokan Eta espada, espada borroka meintzen toso gertu Eta Eta ikusti, kutugu e, Niri gizien guztabio gaten Eh, Zai ez takit esaten txini zen da Ez nik aldera badeko bakarrik <coughs> e, Kartzelak uendazetan da nien gure dausun doinu eta, eta neurri zen Zu deziduetan bau zu botetik e, sortxiko txiki bat, por ejemplo Zilan eh? puntu eta Posiblea, hombre, barren puntu bi batzua Bertzo guztizio puntu nuen, barren, zerotik gamarra da Barren, ja, sortxiko txiki, edo... Pero... Saitasun e, diferentieda, e, edo ez Igual gauza asko konta bleke sortxiko txiki ja? eta ogenera Ma baten bapes mm -hmm. beti pentsatu izan da e, bakarga kuek luzien puntu gehiagoak mota dira baina bueno sarritu demostro da mariko batepe itzelesko puntu sinoma da dela ez da ba pertsonek gure honak ausak izan eta don, bueno, mundo. hori da orokorrien bai baina hori e, e, balorat da lana zerote kamarga Eta bator, martiko bator eñaut martikoarena honepe saio beroren gobereko dau diagnostiko kamera 18 segundu gorako ez animalgo bertzo deken ikaragarriza ikaragarriza ikara hau e, kronometroen kor bide Beñetakin dago goza bat da. Eh, lelengoko, bueno, beti eh? le ki asko tarren dau, ba pare bat minutu uste dut tardatu disele, baina gero tardu 15 segundu edo gutxia eta gero beste dosuna bat. Hola, chic. Pimpa. Plata estinat zitik. Orduan entzuma dugu oin, bine, unit partikorena, hone begitze gutxi Gurekin da eina ut martikorena. Ba, ba, ba. Eñaut, haue duzu ganbarako gaia. Lehen aldiz eginduzunegar haren aurrean lasaitua hartu duzu. Lehen aldiz eginduzunegar haren aurrean lasaitua hartu duzu. Hiru bertso nahi duzun doinuan eta neurrian. Nere burua, maizle hortua, ez egiteko egoskortua, rolak horidu nigan portua, lehe mangabea, Malko hortua, baina, gaur, e, baina gaurkoan eutxinaiaren Sentitu derri gortua, bizilegea izan agatik. Sentitu nahi zi gortua, hau gelditu baita. Izanik gabe gortua, tanatorio barruan nago, Taur Amonangor Pua, Taur Amonangor <clears throat> Beti Isanais tipo zuruna sentimentalki naiko uruna barruan miniak oi oi hartzuna au egitezuna Zaito ernanin apa izan nauzu hori xela ezan duna eta ni ez izan, grupo char izan laguna Baina zarritan horrelakoa da espiritu altasuna eta gaur kontan baldin banintz fede duna baldin banintz fede duna Zeruan omen dago izarra Nik entzutean baik kakazarra Bera juan zan nik negarra Egin behar dut barra, barra. Ark horren beste maiten ninduen, ematen zidan indarra. Baina eskelan nola idatzi, bertxo bat horren eharra. Ni minoie horrekin hilabetetan Pasatzen ezta azkarra Ta orantxenun hori nola bait Adierazteko beharra Adierazteko beharra Ezti munduko bertzo honenak Baina flipabu indiot Ogo eta bosegundu, zerra duzela, Daniel Lehenako bertzo kantetako Amago segundu Gero bost Garo Amar Pisa egitxitsua No notasuz eritzingo da, azkeneiako ondegarres amatio, eh? amatio laberek, da laberak Eh? Ondegarres amatio da laberak Azkeneiako Niri bestu, guztaiatez, bere Dainaten bertxokiriaz, bere berba Bueno, bere berbakiria hori da Bajaan, beste egitzaizak, baina kochik berakarri dauz, sortzi puntuko iru berzo Bai, ez di zen idose laguak Zikero puntuak zero erpenea Bueno, jentik eskartuzao piloak Eta loka maiz ya da Ni guztu, jentik egin benar lengua gozitxena flipau Flipau benda 10, zelan Tardadosen amago segundu, le denako berzoa Bueno, uste dute geitzen hau egitxagutzen goleia inoten Velocidadia Bai, baina Ez segundu Bai, bai, eta gero gola berzoa Ni guztai horret berztuak, a ver eh be diria que Josu Roberto, o sea, asti espectacularra que Baina baina izen ditu ertza batzuk, ba eh nahiko eh ba, noski Jausi bakoek eta gaina bueno, maila honek kuek hisendiela eta eta gaizbe era ondo karri da, o sea, da ondo asaldu dau. Eh le rengo kuen ez, e, e, bueno, arazi josku besti be en eh, un buen vera, tal eta vera mamam gorku eh eukela aurrien. gustako jaoko la, oh, no, bueno, apais etorri da nien, ba bueno, ceddu naizeti eta bar. Bueno, explicado hau, explicado du gaixen Sier, eh egoeria. Bai, bai. Gaudau, dau ten undau, ta. Orokorrien eh Bai, ni beste Bai, ni bai. Eiz da, eh, no eh? bidala Saiona tan eta igual gertuen en bera deko ala sigarren postu horrietik. No, no, baina, bueno, erakutsi dau, eh, postu hori be merke eztala. Eztaba dator Julio. ator Julio, bador 4arena ja. Bador 4arena, eh, bai, erdige ganbara ere izan pasatu Eta honepe ukerazko finaleko Bai. Eh, aurrako bere saiue, ikusiko dugu lortuko dauen edo ez e, aukera asko badecos eta Julio Badaki Badaki bakarka egiten? Bakaitzela egiten, baina bueno, gero egunenime da, momento esmira, me nimida da gorputzalde ikusi dugu ondo dagoela eta, gaitzete ondo Julio. Bakarka bakarkarenan ba. urrengoa Julio Soto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 Txarribizitza di joanetan Errezen ikan errezen Okertzen zaizu elduleku bat Ez gaita zun ez barne zen. Ninintzen tipo oso zi urbat egiaz Baina behin baten nire baita ez zenez gauetan baretzen terapiara etorri nintzen. Nire baitan hori xe zen Saiatzen nintzen Psikologoai Ze problemazen ulertzen Baina gaur arte beti serio. Enintzen malkotan lertzen Zeren gizono jasko kostatzen Zaigu zaurgarri agertzen Zeren gizono jasko kostatzen Zaigu zaurgarri agertze a ba patean arinintzela burua zutun jasoa kontatu diot nide barruan minbadbadela jazoa ez dakit zerden baina aspaldi nasirik dut itxasoa gauez orfid hartzen dut ara nero kasoa. Ta problemarik berez daukat ordea irri Ashpaldinigan urrunda bizi Duda la colapsoa iruditzen zait begitartea gaurri pintzean lausoa eman duda la sendatuna din lenda biziko pausoa Eman duda la senda tunadin lenda biziko pausoa. Entzun nau eta konturatu da Nik dudan zer itolarri Xikologoak ordea eztu Izan beharrik belarri Nik arengan dut konfidantza bat Hortazet ortzen naiz xarri Tazken erako malkoz lertu naiz Neretzat amar puxtarri Es anaion ai zu mesedes au ez kontatu inyorri baña zergatik gizon ontako bi biots gorri Bera altxada Harri matu da Ta esan dit segizu korri Artza nire besarka data Urren goastean etorri Artza nire besarka data Urrengo astean etorri Bukatu dauz lanak <coughs> Julio Sotok E. Asier, zeiru ditu jatzu Julio Sotok balkarkako, eh? Bueno, ez dakit niri ez tozdemo zenago asko o Ez sea, dakit gero, bueno, baki gero doi... Oza, sea, ritmak eta horrega ez dakit esasko baina Ego emoziona uste eguala horrekuek, be, beri baina, piskat Egize da dala le... gai bat, ez teko nazetan emozion asko E, eh, bueno, bai, bai Zango eh, bueno, eta, bueno, txartan bai. eta ziko lango Eta, bueno, horrek, <coughs> ba... Zein, aile gau alda edo gitxia, hoez? Kontetako eran, du alda gitsiao, do, edo... Edo gehiz jau eh, Bai, errezago egizende bestek gulertzeko edo... Edo, bai, bai, bai, bai. Jenden gana ailegetako <coughs> Baina, bueno, eh, gai importante bat, eh, jarri dau mikrofona horrien dala Zikolo guena, doela gauza bat, aspalditzen asko entzen duena, bai, bai, bai, bai. eta... Eta gero, horak e, horrien, e, ondo jostik ikusi dut... E, ikusi dut, argi eta garbin, nora zelan jun gure izen dauen... Momentu bakotzen da, nora jago gure izen dauen... E, momentu bakotzen... Horak e, horrien zailuen ikusi oso ondo julio, eta zupelen... Bai, nik oso ondo ikusi dut. Espera, te ha gustado Julio, y esto acarrega ahorita final de la COVID-19 ahorita. Joder, ni que está aquí, en vez de que está aquí. A ver, ahí, o sea, salte, ¿no? Mendi Luis Julio… A ver, ni Julio bere lankidi sin aso. Bueno, ya está, ya me parcialidad he dado. Espera ver aquí, baina está aquí, está aquí, Nick. A ver, ni que diótena, ni, o sea, bertzo en ninguno en asco está aquí, baina… Iruittate lehen, ez gainera lotute lehen esaten hakin, eh, sortxiko txikiz egin eh, eh, edo hainbeste puntuko gauza bat egin eh, nun dauen diferentsi, eta ez dakit, eh? Baina niretzako txako, eh, oza, so, askotan egoten dira, sobran... Eh... Betelan asko egoten dala. Bai, ez dakit, eh? Izen eh? Izen eh? E, bueno, e, ez bat askotan egoten dira izaten dala. konkretuki, be, be bai, baina nik usto generalien askotan izaten dela oza, bet, betelan hori egoten dala, eta... Mm -hmm. Bueno, akontu eda, e, ez da torrela bat oin e, sortzeko txigisek antan dausen apresesamente, ez ez da. Haba denar bat, asko, entzun izan dugu batzuk, hau e, beha sortzik puntu behatzi puntutara julten da askotan, eta entzun dugu gaur Aitor Bizkarrakia, ze, ze lagoen bakakakue, da, eiten aitor dauen. Aitor Bizkarra. Aitor.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 LITRONA BATSUK POLEN ARRI BAT ZURE PLAZA TORNILIO MUSU BAT EMAN ETA E tenzenidan arnasa ni meg dela ru suo flow 2000en basa atsoa gurek Esaten zuten ordi da drogo so traza su chispasien sua pistea erraza banya udako Amo dioazen, binera beren jola sa. Ta ez inizan du udagoienak, jarri dion froga pasa. Ta ez inizan du udagoienak, jarri dion froga pasa. San prudentziotan, zen bai hor non bait, Ezezagun ginen aurrez, Naiko antzera pentsatzen gendun, Politikaz ta abarrez, Txiste absurdo antzeko ekin Lertu oiginen barrez Azkenik hori izango zenba Maite mintzea elkarrez Baina xa zorritarrez, Gaur hordago tabiarrez. Geure artekoa zeuk eten zen Ostiral ilun navarrez, Tai kanpotik gizon plantetan, Baina barrutik nerez, Tani kanpotik gizon plantetan baina barrutik negar. Asieretan beti alazen Zun egarti, zu ez baiti Bizkarratzetik besoa pasa Ta eusten nizun galaiki Pelikuletan ikasitako jokamoldei jarraiki. Ezkaren zerbait erakustea tokatu zaigu zenbaiti. Gaurnegarrez nago maiti Zure falta daukat baiki Zalantzan nago malkoak kendu Eta animoa jaiki Edo aula naizela hon da den autzetik eraiki edo aula naizela onartu da na den autzetik eraiki Zalo Zaparradi Aitor Bizkarrarentzat eizan bakargako oso bisualain jau eta oso Eleganti, Hau, eh. aile guetan gana, eh? Bai, bai, bai, bai. Bai, e, oso, bizualizagun jau, bizualizagun jau, amene, bertzoaldi izabera, e, abarkaz, zuriz, e, iruditu diatzu? Pufa, pufa, pufa. Zagilez lan esan. Itzelak, like ni unzozio, oso nahi zindiko, azkeneku errimakin bakarrik. Esan dugu, aziran, e, kapaziatetako la errimetako latza. Eta, Ez baiti, galaiki, jarraiki, zenbaiti, maiti, baiki, jaiki, ereiki. Hor maiti, eh? <laughs> maiti baina baina ondo sartute. Bai, bai, bai. E, e, duda bat zutekoaz, elkarrez, ondur abit jauk, nienaz, papi euskalpunera. Gua, idari, pesesango nintu bueno, baietz, eh? Baina, aparte, bueno. dinon, hitzela. Dile usteza, bai. e, historieti eberabe, e, udako maitxasun batzanda ez zuen e, udazkeneko stopoa pasa eh direktor Martinezena. Egiz izan ni arte ez dela saio borobil baterun eta honek dagunduko ezola gorrintzente baina ez da gite balizkotzen. Bai, ze punturaino balizkotzen. Finaleko hokon hartzeko orain eh hitzela seguru dela. Baina Ez da e, jauzi saioen eta eta punti jo da u hu... kartzelako. e, kartzelakoen. Kartzelakoen. Bai. Ikusiko dugu eh Amaillako puntuat puntua sinotan puntua lasterrentzengoko dugu horrek baina lerengo Eh, ba, hasta Edonor Antzunbior, eh, Aitor Mendiluze. Eh, la primera parte que os he contado bizkaierrus eh, causa un bateoño, kartzelako itzia hor, ta gente guztiak eratu horregabeis, tipo, saioen eta gente txalojo dago intel. Bai, bai, bai, bai. Pero pasango la ha Aitor, hau heduzu ganbarako gaia. Lehen aldiz eginduzunegar haren aurrean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 Urteak lotuzi joan, bat bestearen katera. Urte askotan bete du, amon papera. Baña gaurrera mandegu es ala nahita lurpera Xemeak ere izan du Ara joateko aukera Etxera iritsi eta Unkituta dago bera Eta negarra izan da Azaleratzeko era Baina harrituegin da Begietan du galdera, neren negarra ikustean berearekin batera, neren negarra ikustean berearekin batera. Urte gehi egizituen Haundia zen kopurua Gu lasai gera Lasai utzi du mundua baña beti unkitzen da alakotan ingurua, babestu baina sentitu, aitaren barne gudua. Beti izan naiz arentzat, gotor eta segurua, Gaurka pabaterantzea da aitaren helburua Negarra konpartitzea estela apurua. berak aita ikusi du eta nik neure burua Berakaita ikusi du eta nik neure burua. Sekula izan ezaren Sentimentutan aditu Nik ere bat Nola ez banna baritu Masalak busti baitza izkit Eta begiak gorritu, semeak ontzat hartu du, naizta aseran arritu. Elkartzeko ezait beraz, une txarra iruditu. Esateko hobeseme, semen lehenago bota banitu. Guazen maira afariak lasaitue egingo gaitu. Malkoaren mineak sarri izketa goxatzen ditu. Malkoaren minaksarri hizketa goxatzen ditu. Bo bueno, entzen du aitorren bertzuepe bai e, eta hontaz. Amaitxabi ez euren lanak, e, puntua zinuen zuteko, bueno, bostbat minutu biko dago guz, nik uste. Zer ditu, abarkaz? Ba, e, esango tzu, lehorengotaz ez zotela ondo ulertu, aitorgatuko bidea ze ulertu, et eta bera hasi lan egarre, eta gero azken egunen zen dago, bera eta beresenia. Hori, azken egunen zen dago, bera eta beresenia. Hori, eta beresenia. Orduen, ezkerrak, bai, ni, bigarren bertxuenen, bastante galdut esentidunaz, galdet duzut, eta gero berak esen dago beresenia, eta Duda bat dikotur lehlingo bertzu nusite dauen beste gotza bat izan, baina... E, lehlingo kumbota dau, e, BDSM-a, e, Negarrez... E, dago claro, pera, peresmea, semea. Es, es, eh, bera... BDSM-a nikulatu hota amunantzen mea... Ez, ez, bera, e, bere gaiti e, e, eta... E, e, Negarrez... -ne Negarrez da sentitzeko era edo asaltzeko era... Baina... Bera du buruan galdera... Zergatidago naita, Negarrez berekin batera... Lako ze zer Orduen bueno, <tutuena> o sea, eh bueno, ni gustu dut mundu saldu ateratu dela, eh. Orduen barkatu lezu ulertu barkatu. Beti esaintza deskertatu, en en en. Es ez da eille da su dinosune, eh? Eh, ulertarazi antzaben hori. Eh, amaman amaman seme dauela negarrez, baina eh ustuten, bueno, uste da saldu dauela esteko memoria perfektu. Usteu uste da saldu dauela ondo. No rebu negarrez da, gero no gasatera dauen negarrez. Orduen eh Ni guztetari konten hartu da, sailea izen txarra beri, ez da izen punta-puntako goizu joarakoa Uste betaketarako gora lehenko posto da, nire ustez, nire puntuna nabela Izan lehike, izan lehike Eee, naho erbentzeko bakargako hobetan niretzako bizkarra, eta eta, bueno, gero ino tekin flipote geratu Eta gero Julio, bai, ipatuko neuke Eta bainat beha, itzik ez ez, nik uste gote bakargako dielak Bai, aher, seirek isendia honak, eh? Eh, hori, hori nabarren duguko, zaio moitzeko era politiko gero Gaur eztoten beste txalo irunen lehenengoa hor besteko txalo ezta entzun. Igual isenda kasua ekoguzlako jardutzia. Ah, igual bai orra ezik sileke. Esken gauzo ditutelako gostar, batzuen kendu guskasko utek. Bueno, urrenguen volumen altuekin printzotas ez. Urrenguen soinu giroa. Osta nabitimitizi eta zerreo digi sepenet. Hau da. Ikeratzen graben dugunen, gustura agotun da zemen, baina onmenzik begiazko begireroz egitea Bai, amen, ezan mjorda Abarkas lotzatuta da Abarkas preko pa horiinda Abarkas preko pa horiinda, begirideko gusin lako batzuk, ezta egitea Horiztateko zezeko lehenik Pase dañako normalien, izo dañako pazetan mundu guztiak esertzen da, baina izo dañako urtean da nien Ja, lotzatu jena Baina eur dañak eur dañak eur dañak eur dañak eur dañak eur dañak eur dañak eur dañak eur dañak eur dañak eur Literal gauzet de correr eh, esa señal lué. Ahí este eh? eh, munduko hori. Eh, la luziek eta bestie, va ba, bueno, eh, o sea, ni ezagutzen uzenok geldi egoti be, va ba, bueno, ez dela ni ne Bueno, ni ezao fuerte rico. A Vargas que a Vargas es en bueno, va bastante aguanta bot. Bai. Eh, eh, bueno, con tu banda B, Bertso zaio ir bueno, eh, a klaroko goso batzuk. Gaurko irabazle jungo da Bilboko saiora hau da, abenduen hiruen kantauko dau Bilbon. E, gero, e, badausa, bueno, puntua zinioz eta bar, e, klasifikatzeko moduek. Esango dugu, dutorren aztin, hasiko dada bigarren buelta hori, gogoratu bigarren bueltan, amazortzek handean da bila, eta ogo eta lauditik amazortzeka handean da, hortaz zei geratzen dekampuen. Amurrijon, egongo die, Alaia Martin eta Dione Wardan itsoiten, e, abeste ba, lobertzolari, Bayonan sustrai eta Bilbon baga orko irabazlea. Vale, eta galdera bat dekot. Sorduen, eh orain kantau dabez 24 ez? Horria. Eta gelditzen dira 6 kanpoen. Horria. Eta gero horrengo gueltan horrengo bueltarako amaingo puntua sinuek eh ez? Horria. Bai, kontuetan kontu hartzen dira. Vale. Erregulartasun aldeko apustu bat dut zen gauintu baten. Vale. Eh bi saiutako puntuak batzeko. Nia dos eta finalera puntuak etetan y puntuak etetan eravera juten dira. Tengo sas. Junto a señora esa. Partindera ostimos su payuna en esposo. eta eta a finala silkatzi. Vale, da. Horria. Bai, eh, ni alden hau, eh horren alden hau baina eh 84 18 pasatutakoan asunto hori fiskat eh claro, rarue da, es? Kuke kabu, kabu gaina atzama dago 84tik semifinalistak izan dira. Bai. Bai, fornta. Se mi fi eh final. Da nortzukin, andar argi ja ke kantatu zure dueno, zi. nortzuk ustuzua mandik pasuko diela kanpuan gelditu aldiela o pasuko diela. Ni gustu taimein seirek eh barron egolik ezela. Bai. Urreko ronda. Tu diekot, bai, inotegatzeko tu diek, estartu nolako baina. Bai, zo gustu 640 estosola lortuko. Estakite. Ez estakite suma lortuko da bizala. Nik ez naun ez abutzenia da eta oso gustoren zure. Bai, pertsonan klasa utzi. A ber, te digo, por esa Es, oso ondo darril, baina gero eh, Txapoketamesea oso batzuk egin nortzen dira Baina izkuntzako erabila gauri zakin, eh, Oso... Bai. A ber, e, egite da, egite da, debate bat da, de, registroena Egin dira ikutxeri, egin eh, dugu izkuntzakila bai, Baina baina, baina, baina. Bai, bueno. bai. Eta izkuntze gaitik ez gauri lehen, juna preguntenan, izkuntze gaitik jaten baduzu... Eh, Zair bidez, eh, konsonantaren bat eta laburtu hori da Depende. Zuk eh, registro hori mantentzen baduzu bertsoa aldeo zuena da, iru bertsuetan. Bai. Eh, berez, elitze gaitzen pasauko. Pasauan bat da, registro aldatzen baduzu eh, aldi berdin, zaio aldi ber, berdinen. Ja, bai. Esaterako, ba, nik lehenako bertsoen abiltzen gera. Baina gero, irugarren bertsoen eh, gara erabiltzen dut edozelan eh, lerroartien. Bai. Hor, Orna agari geratzen da zegaiek era lizun gera. Claro, bai, bai, bai. Ez? Kiputz sailelako. Eh, pero jarra. Salamanca de la Bardinea, la Bardinea, eh? Eh, <tose> era bir aldogu de repente gehiago eta eta, eta, eta de listo. De gehiago eta gero hori da. Eta gero de repente sartu zu za. Baia, así es, saco aldera cacho, no sé, eh, menetan. Jovani de curiosidad, eh, está aquí. Ni que ¿sí? o sea, claro. está aquí en un poco la opinión. Así el forra bate en ni, o sea, mendiluxe fijo. Ni pe bai, Ni pe bai, o sea, vale. Ni bastante claro que está aquí, hala, baina más o menos va está. Bai, ni gustu baitz. Eh, bigar zen bate jakingo da hemen, eta beren persona utetik. Zen bate jakingo. Ascoko ni gustotas. Igual es bueno, claro, gente de igualdad, pues está aquí. Ni Ja, ez o sea, dakit, zain da bezen zera eh, guztiek. Leiapak, eh. tramak, trania eta tramak indarre. Arge, arge, arge, arge. Altsa, altsauda Idazkaritze, eh, iazkaritza. Altsauda, ez dut mallu duzu. Estaiko, estaik non Andoie, en fondo Andoie, eh, o ltzanparian. Orduan beste agingo u, zanak egin go, echando leches. Ah, eta asken, askeneko postuko. Ah, askenik askenain aut. Bai, ni gustu baiets. Bueno, vale. Venga, <risa> eh, irugar, irugarren okingo no dau. Irugarren... Eh... Julio. Julio. Julio. Vale. Digo, joder. Nik uste da noke deko gula ardei klasifikasi, señor. Vale, a ver, Zelandan. Eskuetan dut epai maiaren acta. Gaurko Durangoko final aurrekoaren irabazlea, zaspire hunda hogeta 6,2 punturekin... Aitor Mendiluze González. Aitor Mendiluze González, bilbonegongo da, abenduen, iruen. Zasperen da, eta 6 bada, puntuazio ezinio, altue, Ay, eh? Bigarren, ikusia dugu, a ver, segone. Bigarren, saspireundamasei komabost punturekin, bainat, gaztelumendi, arandia. Veinad gastronomendipigarren, veinad B, Bilbo negongo da kantetan. En de Isildad de Gertrudez. Zaspirendamasei terdi. 6 punturekin, Julio soto Eskurdia. Julio Soto seireundal la compay, 6 puntos de la compay, sendo. Laugarren, seireunda irurogeta mazazpi, koma bost punturekin, Aitor Bizkarra Ruiz. Aitor Bizkarra. Seireunda irurogeta mazazpi puntu terdidekin, eh, argio, Baure, argi honekin. Eh? Argi, amar, argi. Jantza handixe sortu dau. Bosgarren, seireunda irurogeta bi punturekin, Saioa alkaitza Gualar. Saioa, seireunda irurogeta bi punturekin, Atzer Atxos Amar alkeran. Eh, I-I-I aukerari barik da. Baina, bueno, horrek mozpatxe ikantako da du. Baina, bai, hori horreko fase da, bai. Eta seigarren, seire unda hogeita ama, 6,5 punturekin, eniaut Martikorena, Lizaso. Eniaut, eh, barruen dau. Eniaut, 2-arren bueltara. No, pasorut joan arreari, no? Gari, no bai, eh, negesan eh, da moduen. Seire, pasorut da horrela. Eh, Seitzu gaitzatekak, bueno, ba, oker ezpen dau. Aito Raitseberria-Zarragan, Azea Raspiros. E, eta onen bestez, horrela e... geratu dira Bigarren Itzuliko final aurrekoak. Eta... Azaroaren emeretzian, Amurrion Oiana Iguaran Barandiaran. Alaia Martin Etxebeste. Aitor Bizkarra Ruiz. Aitor. Agin laburu rezola, miren artetxe sarasola, eta onintzaen baita maguregi. Zai, opolitea geratu Amurri, non? Eh? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Kategorizako eta... Da... Kondinza, Bionan, Gazaroaren hogeita seian, Sustrai Kolina akorda rementeria, Bainat Gaztelumendi arandia, Julio Soto eskurdia Nerea Ibartza Balsalegi, Unai Agirregoia eta Einaut Martikorena Lizaso. Einaut barren izan da moduen, eta haze zailu egeratu da. Sustrai, Bainat, Julio, Nerea, Unai, Einaut. Iru e... finalista hoi, e... Julio, Nerea eta Einaut. Eta azken bueno, final aurrekoa Bilbon abenduaren iruan e, eh, eh, Aitor Mendiluze Gonzalez, Joanes Illarregi Marsol, Ame Txarsailu Santia, Saioa Alkaiza Goallar, Jone Uria Albizuri eta Maialen Arzailu Santia. David Loko. Bilboko Bilbo, saiuerei txola. Horrametxek eta burukan goabe. Joanes. Aito. Eta honen beste ez, amaitu da gaurko saioa. Amaitzeko entzun ditzagun gaurko bertsolarien agurrak. Eta, Bona, da torrela agurrak antazera, egia martikorena liza so. Klasifikasi nena ez da e, e, turimu, e, turi, e, turi. E, gaur sorpresa. Eta, gaur gaur gaur bortzkoa guztuak gaur gaur gaur, gaur gaur gaur gaur gaur gaur gaur gaur gaur dagoa. Bai, e, ikusiko ditzek ez, zelan giretzen nabasik apena hori baina seango nuke Julio ondo bat zute dagoela finalerako, segun orki leku ona da eta ora indik ez sin vuelta tu zenea gania hartuta sentitu bainaiz nola baitean erznea, egin nahi nuen gaurkon iritxi, bertxorik betenea, baina batzutan ezta irteten nahi modun betenea nahi modun betenea BTM bertsoa ditxapaketa nagusia Abai, abai, egize da, egize egi da Ezi, nene ikusiotar? Benyatik astalemen eta ben eta ikusiot Gatorre laura inakurra kantatzera, saioa, bai, Krika bai, Goyar <ríe> a B, Einea, da a nea segurtasun performans absurdo honetan ai zeikizara joginen gure beldur ez bhai nola eldu naiz nionaño galdetzen duta Bidean zen bat jende, edukia dudzai Mila esker bihotzez, zuen gatik nahizan gai Bakarrikezin baita, talagunekin bai Lagunta Io, saio, Bakarrian esta apunta mucha vasai, me gusta ver a esta la gusta gustora gatuk, baina Bueno, baina han da. Poder he mago urrengoa, Aitor Bizkarra Ruiz. Eh. Ruiz. Aitor Bizkarra deñarra, Gavsarreñoa. Por pillor de Fayunweb 8.96. Y 137 tarde. Ori van a ser el 137. Erosoa izan da, zuen babespea Ta fantasia utxa hemen abestea Horain egokitzen zait holtzatik geistea Ta begi o quercles bista trabestea begi bat goien kalen amurion bestea Antza utro itzukako bez multilek eh bai bajoko da bolsa ti baina ez ta utardoko auzko igoten saia pernesten kantetan dau Datorrela bai. Hora inagurra kantatzena, lehante, Julio Sato Escurria. Eta motibond emanan dauela punta txue, Emoni dila eta eberk gina da sartzeko gaidan, ero bentszek ati gitan eratua. Julio Sato Jogarranzekatua. Mila esker dura, mila esker entzule gaurkoz duran garra, laguntzearen pizten bersoaren garra. Saiatzen gara gertzen holtzan indarra Taz gertzea ez da gauza txarra Ganbarakoan eman garra Esker bezel hartu gure irri parra. Erra izan da, Julio den Ba, hey. borroka bizizan, eta esango nahi duke, papel eta on asko gozela, azkinadein agoteko. Eta ikusiak Julio 30 bat, azkinadein agoteko. Agurra kantatzen urrengoa, bainat gaztelun arandia. Gaur, bai, nota jorda esatzen. Bainat gaztelun mendi, ondo bideen hau be, final da, ez asko kertzen bilboko, ez ari. Askok donostiako, topaketan mira, Beste asko bilbora joan da manira Eta gu durangora bertxoen mamira Txapelketak egiten digulako tira hitzaren neurrira erritik errira Eta gaur sortzira amurri jira Erri hau berriz martxan jartzenari da herri hau berriz martxan jartzen ari da Beniatz ere neurri zen hau berriz martxan jartzen ari da Gondobidien eh, esan dago moduen Niagongo da finalien Entzu digun oin eh, durangoko Irabaz Lena Aguirre, 5 urte gero. Gaur Gaur 5 urte Isabela eta gorbe irabazi. Bueno, Aitor Garbaño forreko kontbere buru hortan da taun daola izen eta fraite eta chavalla. Da ber. egun Aitor Mendiluze. Bitrinan behar nuke momia bat bezela. Arazoa daura haindik mugitzen naizela. Banekien gaurzita ona ona zela. Baina bihurtu dezue itzela. Segi izaten mailu. Guzuen zintzela. Itsei forma emateko el karga itezela. Aitor dizela. Segi izaten mailu guztu zintzela. Aitorrek. Itsei forma ematen jarri jarri desaitela. Inkreible. Eta honekin amaitu da. Gauko zaiue, honi egenti dira altzutan honi nioa zide zain, zain, zain, e... zile arapegote gatu dien Hontxe zide si altzutan Zer eh, irudituakun, eh, zaiue, hon txe ingo analizitxiki bat Bai, eh, hori bai, da eh, Bueno, nik zaila oso beti ikusi ot eh, Ikusi gaur, bai, egon alatut egin jau puntoa ziño egaz zaiue Ez horrek azten duen Betiko ziko ziño da oriz. Bai, hori da Gaur, bai, hori gunez Hori da, bai, hori E, beste barik, joan ni bai, irutete zei oso bat, e, inungo laprasta da, deri barik, eta orokorrien ondo e, Pentsetan abiloin, eze haute dan, zeiko motzien, eta bizkarren arteko ofizio horretan, joan Bizkarran e, kontra da, ba, puntu batzuk edo ezete dien, joan Ez dakit, nik ustupinti, alanda da, Bizkarran zituen bai, dinerogetan puntu Bai, bai, hori bai, txartos kokatute ez tau Kartzela nintzen da, Txartoko konteztau Baina aurritik zintutu dutzen balaster ikusiku Bai, ontsikusiku Oinbertan, a ber, e, aldozu esan oinbertan zelan dauen Klasifikatorizia e, Bai, botako dugu klasifikazinu, eh? Venga, ba Lehenko Alaia Martindau, 6.8 oh. bederatzi puntu terdigaz sí. Bi garren, Aitor Mendiluze, 6.8 sei puntu terdigaz Iru garren behinat, 6.8 sei puntu terdigaz Lau garren, Joan Ezilarregi, 6.8 gaz, Gero sustraiko lina zazpireunda marregaz Gero ianei waran zazpireunda larogeta sortzi terdigaz Eta gero eh, Julio Soto zazpireund eta larogeta zeikaz Atzetik, eh, aitor bizkarra dau Zazpireunda irotan masazpi puntu terdigaz gero, gero agin, zazpireunda irotan masazpi gaz Hori hasen bat garen ninguez, ez es que ja Laugarren ba lau joanez, bosgarren Sustrai, eh seigarren Oiana, zazpigarren egongo itzeke. Momentuz eh ametzimo zan eskolaraz hor Horria, ametz egongo zenor Lindwen, ziunda 18 gas. Zazpigarren dau ametz. Horria. Vale. Sí, ziunda hau da 2 eh, puntu punture da hor jokua. Bai. Eh, eh joku, ha, ba, ba bueno, hor. E, atzetik etorreko litzeke, aitor bizkarra, zirundai e, mazazpi puntu uterdi gazbederatzi garren eta hamar garren egin laburuz zirundai urugu eta mazazpi gazp Gero nire agongo litzeke e, bueno, bai. e, bai. bueno, bueno, eh, zirundai urugu eta hama irugaz Hamaikagarren, dauz Bai, nire garte izango noko ahitz Iru burrukan, lau puntu nire barru Baina ezka, hametxin marketan dau limbu zirundela eta sortzi A claro, 10 sartzen die 7, 8, claro. Claro, se maialenek deko leku bat. Et ani. ongo gara grave, bai. Gertutan baina. Gu lekua segurute deku. Hori da. O sea, hola chicos. Bestiko ales, gu bakigunengone. Bai, bai, gu bak, bueno, ez dakigu exactamente. Bueno, ez dakigu baina deku lekuak guretzako. Bakigun, aldugu le reserva oin Bookingetik. Hori da. Hori da, bai, bai, bai. Bueno, iba cotechio seguramente. Ba, orden chicos, esku zure lekuak. Bueno, eh bueno, kontu hor dau, egitxura finalisten e, borroki horra amaitzen da. Así gero Saioa atorreko litzekat eta 672 gaz eta Jon Euria 670 eta herdi gaz, baina orria, bai, e, dek, bo gota, horri ja well, eh 7garrengandik 25 puntu, baina horrek amar gingo dilo, eh, da gero bizuka, bueno, agineta. Bi, Bizka agineta. Bizka ordueneko posibilitate ez entecho. Bai, bai, bai, bai, bai, Bizka borrokan dau. Ganartzak eta baino e, betxu. Bai. Bai, <laughs> bai está. <laughs> baina baina azuntu e da guk kaso urteko guk le finaleko lekuak. Mai, ah, hori garrantzia, bai, ez bada jazier. Mai. Ona txida. Eta beste igual beste en madvetorko ia kuguna. Ia beste eskinatxo baina igual bai, igual beste en madvetorkoa. Eh, hori ondoio gongoltzegi beste eskinatxo baten hili, hemen herriariingen ni. Obele eskinatxo batena noiz zuek abarkaseko trankilago berbaiteko. Ni ez dut hartura. Ni gustatzen da pertago. Igual suza abarkasean rincarronciño eta eskara Bueno. Bueno, cuánto tu edad, Okey, eh, bueno, agente badu, da boan animetan asiera. Bai. Claro, es que ya barcas lotxi, gendu tetan. Aurren ez dago inor eta dar repente bi va. Baña barcas eh estirailakokatu abertzu batzu botakotsu botakotsuz. Ego biherri seni papet. Bai, baina biherra badeku. Vale. badeku hein. bueno, hori, esan daguzenak, eh borroki dau eh lelengo 10ren gero ja saltutxu dauan baina bueno, esan da egun nerea tiketa gorarte. Egonle ikela borrokatxo hori eta hortik aurrera, ba, eh, saioek erabakiko da bie. Dato importante bat eh bertso hau dela, bigarren bueltan. Eh, hoy amo amo más. Eh, senyor hau dia. Bai, bueno, bai, bertso ditzi hau dia eta gainera bastante jervis da asteko mode, o sea hasiko di 10eko chiquian. Ah, Marco chiquian. Ah, vale. Quiero lan ezetan da bai, pizkat normalen da pizkat eh, Eh, selijo 17 na. Selijo 17 na. Bai, estáukiña. Sobre manda kotonuena, ara, oña bai. Bueno, bai, bai, bueno. Por todos barco chiquille pasa. Normal, 8 chiquitxi zetan, eh, azken aldian so so 10ko chiquitxi da pesak, hiko Ah, eh, bai, zen gure Profundo, profundo. Profundo, ah, bai. Bai, suposes si si e quien serás? Ta marreko txikisia zer da? O sea, igual Amar gacha lego. gacha bai. baina ah, vale. gacha hoe izango igual, ero do... sí que igual 8 txiko handi zeuden, eztakeen. So, nitzeko 10 baina gacha hoe baina batzuko bai, vale. boto moldatzen du 10reko txikisia 8 txiko handi zeuden. Bai? Vale, vale. <laughs> Orduan hor bakoitzak aldauena facile. Bai, oso subjektibo dela es. hori da. Eta hori kontu da, eh hasiko 10 gero 8 txikizen txikisia oker haspanadu. Eh 8 txiko handi bai, eta gero izango itzek es puntu erantzun bi eta e, gaia emonda kartzelakoen e, iru. Barriro esan mesedez, egenti ez dagoen entzuten. Amarreko, amarreko txiki zen iru bertzo, sortziko <laughs> handi zen iru bertzo, sortziko txiki zen iru bertzo, eta gero gambarakoen, barruen, puntu erantzun bi eta e, gaia emonda iru, iru bertzo. Giz, edar, puntu emonda ez dago normalin egoten dan gauza bat? Gaur da, puntu gehiago, eh? Puntu gehiago normalin ez dagoen. Gracias, David. Gracias, David. Claro. Ni, no, no, Ni, bueno, Ni, no, Ni, no, no. Ya usted, ¿dónde está aquí? ¿Va a tomar a la entrevista a Biosuber o...? <risa> <risa> eh, entrevista o vean eh, ba, bueno, es que entrevista. Bueno, que te entrevista. Ni que esto no entrevista, Eh, está aquí. Vería cogen ti, eh. O... <risa> lingusio, lo, <risa> o... O... O... O... O... Akoñori bakingza, baki zan begoten da. Baki zan begoten da. Baki zako, baki Igual musika probate pini eta penta bingu, zerren. Mu musika hepin vale. no, da? Aldogu jarren musikia. Eze era maitxu bezin dira eta... Eta dugu zerratu. Aldogu beste bera ikan maitxu zuzen Pero, bueno, leregon biku saiobe, eurengo irugia, ezin finalen Hori da, bai. Hemendik eta hil ingurure eukingo dugu saiobe, semifinalen bigarren ed bueltari buruz berbetan. Horra ongo gara ba, gu irurok, ondo bidean e, Komentetan leku, no? Eta esan moduen Hile bete eta seio gunbarro ongo gara Abendunan mazortzitzen, taka Iruñan, direktuen, hor e... hori la. hosti ezingo Bai, ez dutu eskatzen egote goiso zuetarratzaldeo zuetar, zuetar. Eh, segunien, Baina egote goisoetarratzaldin guen... bai. Baina egote jute... goisoetarratzaldin <laughs> june... <laughs> <hier> <hier> <hier> <hier> Jun konektetan, jun komentetan, twitterren, whatsappetik Hori da, dugu lako jarraipen bat Sarietan Eh, Gure bueno, analizidea eh? ja egizintzerra maizu ingu, ero... Bai, abesti diren bat ze, abesti buruzo ipintzia. Eh... Abesti diren eh... bat ipiniko da. Eh... O sea, o sea, Bertzo txabalketan aguziko ez, etik lehen egon egon egon gara behar baiten ejakulasko guztetan. Ez, ejakulasko guztetan. Orduen beste bat ipiniko. Baina eh... nahi zuena. Ni nago eso... Ego esan? Nago blokeot. Ez takizu ez kanta hasu eh, esperantzarako condenatuak e, batzuk esperantzarako eta perfecto eta gu ez baina iritete lar, gar esperantzarik baina zure zure ke sabe moduen nik jarraituko du nire ezten kondena ordaintzen hori da eta gure kondenia bada ba. barkasa aguantetegi gorra aguantetia ba, Espotzuk gure esan daena zagertuko baina <laughs> Beste bari, jente, eskerrik El, asko azto... Elixan eh, kaka fedeun horrek izan daimoduen esan Zaida Suizua eta sartuko naiz Ba, zan, ba, bale, oh, Hala, Hala, Hala, ba, huez eh? Ba, huiz, eskerrik asko otortze Eta bai. egongo gara Egu hilio barru onean zailuen Azken aurreko programagaz Eta e, finalien bebai Beste barik, eskerrik asko otortze horregote gaitik Biba, adio... polo gora bersoa.. Alagur Gora ceo eto bestelako desesperazioa que zelos tinporta zer mi farroa ni da nada zarraigochea de tuain grai bani genta tasakoriaren espera Eskuta begiz kanpoko Bakar dadea esistitzen azden erio Bateko morroi txakur bat bezala Arna sastuka guztuan enguen antxetada As ah, the she ah, nests there, as the she nests there, galeipani kenta galzekar ikarer